Ja, det, det får men du kommer gäst. inte vara gäst Ska vi dra gäst. något om att Linus är liksom en liten ny, <laughs> Nytt inslag i det, tror, Men gör det Låt det komma till innan ni pratar Ja men du är gäst För du kommer ju inte vara med varje avsnitt Nej. Du, kommer med ett, ja, men du kommer ju med med dina snuttar <laughs> <med dina, men laughs> Vad ska säga? Linus snutt Men <laughs> han kommer ju vara en stående del nu Ja. ja, ja. En stående Ja. Vi kallar dem. Du får vara gäst i det här också ja, Sen ja. blir du inte gäst ja, ja, ja. Du du Jag har fel Jag har spelat fel det så här. Ja, nu sitter vi här tittar ut över Drottningholm och kungen med hans kikare. Någonstans där. Silvia. Välkomna till eh, ett nytt avsnitt av Insnöd. Med mig David Sandberg och med mig har jag Nora Ner som vanligt. hej. Hej, hej, hej. och vår gäst Linus Josefsson. Ja, hej hej! Vi sitter här på Nors och uh, ute i skärgården. Och tänkte vi att vi kunde spela in ett avsnitt. Um, och med, som sagt, med oss har vi Linus som var med i det här specialavsnittet där vi åkte tåg och drack öl och um, snackade skit tidigare. <laughs> Men jag tänkte, du kan få den här som du inte ville ha. Vem är du? Kan du berätta lite om dig själv? Du har en blogg som heter sugoy.se. Ja, ja, det har jag, men först måste jag ju bara säga du vill ju verkligen ut hit till Norrlands ställe. Ja, tänkte ut bara ju han pushade för det att tid. Han bara, du, no, bara kan, jag kan komma in till stan och bara nej, vi går ut. Vi kommer ut det är inga problem. Vi kan ta elva tåg, det är så trevligt. Så det här är typ Davids Disneyland ja, som vi sitter här. Han ler hela tiden. Nu knäcker han en öl här. Ja, I Vad ja. var frågan? vem jag är. Vem ja jag tänkte det, det kanske är kul för oh, folk nu är det, det inte det är bara en kompis utan Nu är det här i professionell oh, i när, jag inte, när jag inte åker tåg till Göteborg Så eh, Är jag en kille som driver en spelblogg Som heter siggorg.se Som handlar om spelkonst Och förutom det Så skriver jag lite för Level också Som också om, avhandlar spelkonst Så jag ansvarar för en sida där varje månad men du samlar konst på din blogg, typ? Som ja, har, det, som det kan man väl säga. Det är ganska bra att säga så. Och Men typ så. Eh, jag hittar saker som är snygga. Sen så publicerar jag det helt enkelt. Samlar det på min egen, egen domän, så att säga. Och det har hållit på med ett tag nu? Ja, fyra och ett halvt år. På Alla Hjärtans På Alla Hjärtans, dag, alla jag... hjärtans Ja, det fyller fem år nu. den 14 februari 2014. Shit. På Alla Hjärtans det är Så länge alltså. Så det är ja det. Precis, så, så romantisk är jag. Jag, sitter, jag startar en blogg på all dag. Nej äh, Men då har du det då? Ja, det jag. <laughs> <laughs> men, men det är slut du bara... nu. <laughs> har det alltid varit intresserad? Jag offrade förhållanden för bloggen, <laughs> men det var värt det. Nu, förutom efter <laughs> och senare. Då, då, ja. <laughs> och då du kom på det just på alla vi bara, jag har inga jag startade en blogg. Eller? Ja. Och hon bara, nu ska vi äta middag Älskling, lack du, lack du jag har ni det här. <laughs> men helt ärligt så var det ju att jag blev vasslad typ, runt då. På mitt första jobb. Mm -hmm. eh, där jag jobbade som grafisk formgivare. Men då skulle jag göra en eh, portfolio tänkte jag. För att söka nytt jobb. Eh, men jag fick typ jobb innan jag blev klar med bloggen. Eller den här sidan. Så det blev en spelblogg bara. Det var inte riktigt planerat skulle bli en spelblogg på det sättet. Utan jag, jag skulle bara skriva allt som jag tyckte var intressant och snyggt. Och fint. Men efter fyra-fem inlägg som var spelriktade och liksom med konstverk då tänkte jag, då fortsätter jag på det. Jag har alltid gillat nischade saker liksom. Så efter, sen efter det har det bara rullat på. Men du har alltid varit mm. intresserad av just konst och typ teckna mm. och sådär. Gör du ja. det själv också eller? Ja, jag jobbar ju som grafisk formgivare så... Visst håller jag på med det liksom. Sen har jag alltid gillat det här hur folk kan tolka olika karaktärer i spel eller egentligen vad som helst så olika liksom. Till exempel Mega Man kan ju se ut hur som helst i olika ögon och sånt. Jag gillar det liksom. Det är ju där, därför också gilla gillar gamla spel för man får lämna så mycket sin egen fantasi liksom om vi ska ta med hur ser han ut? Det vet man ju inte. Det såg man ju bara på omslaget hur han såg, oh, ut. Ja. Han såg, han såg olika ut. Han såg ju förjävligt ut på de den här gamla bokstäverna. Ah, ja, okej. Okay. Den amerikanska versionen såg ju han förjävlig ut. Såhär, gul spandex och som snöpistol, liksom. Kan ha varit en banan, men... Äh, och det, man, eh, två i Europa. Där var inte så. Nej, det nej. var när han var silverig, eller hur? Eller var det då ah. han hade en pistol? Han hade en pistol i ena handen? Ah, där, det, där runt. Nej, det är väl du vi sa... Okej, okay, då ja, har ni pistol Alltså, jag vill fugga ut det där. Jag tar nu. Första <coughs> Megaman, då har han ju. Är det även i Europa han har en pistol då? Eller är det bara amerikanska? Nej, han ser ut som Mega, men det är som like like att det är typ en filmaffisch. Ja, ja, film. just det. Den är ju jättesnygg. Det är ju europeiska. <laughs> Gillar inte du den? Tycker inte du den är snygg? Alltså, den har sin charm, men, men det är inte så här, det är inte ett bra spel Ja, det också. där är så 80-talsaktion. Ja, det, ja, ja så jag, nej, jag älskar ju ja, den. Ja, den. Jo, absolut. Jo, men, det är... men amerikanska, då är det ju om han, någon brasiliansk konstnär som jag inte kommer ihåg nu. Men typ... Megaman står där i någon jättelustig pose typ som en gorilla typ med en pistol och helt gul gulblå spandex och så är det någon så här ful stad i bakgrunden det är ju typ utsett till det fula omslaget någonsin det är ju riktigt fult, det är roligt att han hade pistol där och sen hade han pistol också i amerikanska Megaman 2 tror jag som du sa, för europeiska är så här silvrig och typ så Såhär, står framför en ball ah, det. det roliga var att Megaman 9 Då är omslaget där För det nedlandningsbara spelet så gjorde de någon sån här omslag. Och då hade han pistol igen Ja ah, just det ja, ah. Så det var en liten homage Så jag har faktiskt skrivit ett blogginlägg där på siggoj.se här. när Megaman fick tillbaka sin pistol ah. Just det, ja det är gott. Cirkeln är slut Cirkeln jag brukar är slut säga. <laughs> ah. Ah. Ah. Ah. Men fan, alltså när började du med När insåg du att så här, Det är design jag vill låta på mig till. Typ. Men jag alltid, det är svårt att svara på, jag har alltid, alltid ritat väldigt mycket. Målat väldigt mycket. Sen kommer jag bort från det där. Och så... Du börjar spela spel istället. Ja, jag spelar ja, precis. Jag spelar jättemycket spel och sånt där. Och på gymnasiet spelar också jättemycket. Det var det ju med CS och sådana grejer. Liksom. Vilken kom... var första konsolen? Det var Master System. Oh, oj, det var... Ela ja. Sega men jag fick eh, jag, jag vet inte vad som hände med den och ikväll eller något för jag fick ett Nintendo sen också och då hade jag inte mitt master system kvar så jag vet inte riktigt vad som hände där det försvann var borta ändå ja det var borta men jag, man var så lite på alla försvann var ja, det. <laughs> dag. Ja. och sen på alla jättenstagar när jag var på ön när jag var sex så fick jag ett eh, NES med turtles då första mm. spelet mm. Så det är en svår, svårt spel. Och jag, jag, <laughs> när jag kom att jag spelade en gång och sen skulle jag äta typ lunch eller mellis eller vad man gjorde när man var sex år eller bara springa runt och skrek i, på trädgården <laughs> och sen jag skulle komma tillbaka och spela igen då fungerar inte spelet. Jag visste ju inte att man skulle blåsa ah, på den no. ibland så behövde det ju typ Dra en snorlobbar för att det skulle fungera i den liksom. Så åkte vi tillbaka Och tillbaka spelet I den här butiken vi köpte på i Görland Vad heter den? Usch, det har jag ingen aning om Borgholm okay. var det däremot okay. Jag har ingen aning om vad det är, Men då sa han att man skulle blåsa Och sen dess har jag spelat konstant Nej, la blåsa eller inte liksom. Blåsa skiver och skiver också. Men nela spel alltså, på Så det Det går från blått Ja precis på den och så På skärmen. Det är det Ja, precis. Det är där inne <skratt> någonstans. <skratt> Nej, så, så det är egentligen sen dess Men sen har du ju bara efter det fick jag ett Super Nintendo och då, det var ju som mest då Super Nintendo liksom. Var det, det var gåsud. Det var gåsud jag fick Zelda 3. Jag fick eh, Axley, jag fick alla de här coola oh, Spel nice. Ja, det var, eller ja jag <laughs> Ja, här, men det var det, dyrt också det, Ja, men jag, jag, jag hade, Men det, det roliga var att jag mm. Säger att jag hade typ Hur länge har jag haft Cypnet fyra år Och jag hade kanske 12 spel 14 spel Och alla spel jag hade var verkligen superspel. alltså som alla Nu vill spela igen mm. Det var så men du är inte kvar om idag Nej för, för det var så att Man det, jag, jag älskar dig mamma Ifall du lyssnar på det här jättemycket Men hon spelade kaffe i mitt Super Nintendo no! Och sen så någon anledning, hon ja, Hon spelar väl också ja, Eller skulle jag. hon väl Bara gå runt och dricka kaffe spelade i mitt hon Super Nintendo Ja det gjorde hon oh, ja, ja men det, det kan vi gå in på Hon, det hon ut, spelar en idag det, Lite roliga det är grejer sant, Och min pappa alltså. också Men eh, Hon spelade kaffe i mitt Super Nintendo Sen sa inte hon det till mig eller om det gick en tid innan han säger till mig. För jag testade det var enda spel och det fungerade inte. Och så förstörde spelen också. Nej! Oh, ja, och det var ju ångest. Ja. Men äh, Sånt tänder. Men det var så här, jag hade bara jättebra spel. Så, så kommer jag kommer ihåg. Men jag kommer en. Det kan vara att det här magiska året 94 med foppor så allting. Men när det var julafton då. Jag tror det var 94. Du, När jag du 94. Då fick jag... det, det går sig Men jag, jag, jag, jag, jag fick Street Fighter 2 och så fick jag Turtles in Time. Oh. Och jäklar, två superspel. Man ah, spelade shit. i typ tre år bara konstant. Jag klarade typ Turtles in Time varje dag efter skolan med en polare. Liksom. Fantastiskt. Bra spel. Fantastiskt spel. Men om man ska glida vidare på det. Min morsa, hon spelar ju Playstation 1. Idag då spelar hon Doom. Du flestas in av alla spel. Ja, hon Nej. springer runt och man kan inte sträva för det spel, Nej. man välkar. Man liksom kan inte springa upp. Nej, man backar ju inte upp. Nej, så med hon, hon bara kör, liksom. Hon bara skiter Doom. i honom. Och Fascian kör, kör ju kommande general. och Generals. Det ser uh. uh. så att hon lite strategisk. Han sitter där och kliar sig i skägget och passerar ut sina trupper. Man gillar bara Generals. Man gillar inte när det blir för så här ovärligt. kommer kommer Conqueror heter GDI och Nord tror jag de äter. Men mm. då är det ju så Scorpion, Skorpion, stridsvagnar och mm. sånt. Det gillar inte riktigt. Men nu skulle Generals 2 komma ut. Så det kanske han spelar. Han borde testa här så de, ja, det. Så de uppskattar det spel ungefär var 20 år. <laughs> ja, så alltså det är jättebra. <laughs> så de får din PS2-typ nu. Ja, precis. Sen, exakt. Mm. Så. Han borde testa det här. Det har inte kört så mycket, men Commandos finns det ju ett spel på det. Alltså det är ju till BC. Ja, du menar Strategispel. Där när man tar typ sex kubba ah, och söker bas. Det är det inte det där man är så här? Typ, alltså Leksaksgubbar Nej. Nej, oh, det är de där army men, Ja, ah, men det är de, väl Han var många sådana det kom förut. Mm. Men de var väl lite lika likadana? Nej, men, nej. Okay. Alltså, men det kommer han se som ett annat spel mm. som heter Desperado. Ja, oh, det spelar ja, jag inte det mycket. det är riktigt. Och, så västern-strategi uh, där du väl får typ uh -huh. fem olika gubbar och uh -huh. alla har sina egna egenskaper. Och det var så roligt för det, det fanns en, jag tror han var doktor fast han hade sådana här långskjutvapen och en jättelång pistol så han var väldigt pricksäker för långt tal. Jag kom doktor. Ihåg... Ja, en, han, ja, han var en alltså do doktor, tog... doktor på pistol. Do <laughs> tror jag så här ja, men jag tror att var... ja, han har några någon och jag får mig att han heter en doktor nu är jag bara för minnet. <laughs> men... alltså, alla som är bäst på det, de är doktorer. <laughs> Eller de som är galna. Doktor sniper. Ja. <laughs> doktor sniper. <laughs> <Dr>. sniper. <laughs> Snack, Nej, men det roliga var för det, det är svårt spel. Man måste ju tajma allting och det är verkligen spel man säger okej, jag går med min gubbe. Och oh, jag klarar mig, save ja, Du vet, ja. man säger, okej okay. <laughs> man, man, man typ säger hela tiden uh, Och jag, jag kommer ihåg att det var en polare Som hade kommit jättelångt Där från Eksjö-tiden då men han fattade inte att den här doktorn kunde ladda om sin pistol. Så han trodde att han bara hade sex skott. Oh, uh -huh. Och han bara hade så jäkla svårt. Håll du med? Det var ju skitsvårt. Även med Men han sa ju det efter det. Han visst fattade att man kunde ladda om. Och då har han typ klarat så här: 80 spelar. det här var ju jätteled Han är ju så bra. Han typ han var bara skjuta sex skott på banan. Oh, och jag sköt ju hela tiden på det jag kom. Och du bara, det, var, det han, han, han körde så här, han körde såhär, sneak em up typ. I, ja, ja. Alltså, så gick och så. ja <laughs> <laughs> det var ju helt kalet. Jag såg vad theåra men det alltså. finns ju det är så här man ska se hur fienderna går lite grann Det mm. finns någon man ska krypa på något såna här fält majisfältet mot så här och se man kan inte gå fram förrän har gått förbi. Mm. Min brorsa låg på typ, så här, en halvtimme i, i real time. det liksom, mm. gick ju fram och tillbaka. Liksom, hur många gånger som helst. nej, jag väntar tag till. Mm. Och jag gick fram och tillbaka. Mm. Och och nu! Ja, jag älskar sånt där. Så alltså, det är ju alltså, vänta, på, typ, det är så. där Call of Duty fick sin inspiration. Man ligger i så, här, så här massa högt gräs. Och kommer stridsvagnar och sånt som åker förbi en. Och när kör att en Nej ah, det borde ni göra ja, Det, är det är första Modern Warfare när man är i Chinnobyl Och det, den scenen okay. det, det, det, det ger så här serien så här liksom. Det är jättekult för man ska ligga helt still Och så här röra sig lugnt äh, längs gräs, så kommer en hel massa Stridsvagnar och liksom. Så ska man liksom gå emellan dem och gömma mellan, sig Mellan dem När liksom, de står och pratar och de går förbi liksom. Det är så jävla coolt, det coolt. Det Kanske de fick från Desperados Ja det är möjligt ja. ja det var ett riktigt bra spel därför. Nu börjar jag tänka på är... Operation Flashpoint igen Ja jag tänkte ja. också det, det... Ja, Men det har inte mm. Emma kanske, det är ingen specialavsnitt Jag tänkte på, på en <laughs> annan <laughs> grej det <är> <laughs> det är Lite ett vanligt. Idé ändå. Ja. Men, alltså, van... ja, det ändå En inte... grej som jag bara tänkte på Alltså var det här med onda doktorer alltså, Det är så klassisk, klassisk klisha, liksom. Men jag gillar det Det är så Dr. Wiley Alltså det är alltid en ond ja. doktor liksom. Dr. Alltså, det, är, det är en doktor liksom ja. Vad sa du, doktor Nej, han doktor heter doktor Robotnik. Han heter Dr. Robotnik eller ja, han är Eggman. i, ja, i Sonica. Ja. Ja. Mm. Jag vet inte, Men... det är väl också så här: Europa, Japan, olika där. Hette han inte Robotnik i Japan? Sen döper de om han till Eggman, Eggman i USA? Hette... Nej, jag tror inte. han. Ja, sen döper ja. de om han igen. Jag tror så att okay. han hette Eggman i, i USA först. Ja, det är så. Okay. Ja, det är väl ni som är Sega? Ja. Nej, jag är inte Sega. Är det inte det? Nej, du, du känns Sega, lite. Du alltså. känner Sega alltså. Sega! Är jag, <laughs> jag har aldrig jag haft Sega. Sådana mega Ja, mm. ah, Jo, men jag gillar Sega i efterhand. Men jag hade aldrig det back under dig. Jag tror inte heter Eggman i Japan också. Mm, jag jag känner också igen Eggman från... Jag tror också att det var det han med. Vad ville han? han? Han ville bara ta små jag, jag Nu kanske jag är inte så insatt i Sonics universum. Men Djuren är ju de där robotarna. Det är därför man slår sönder dem. Och så kommer ut en liten, ett litet djur. Var ja, men, var i, ja, men Varje barn har med att man hoppar på hopp -hop, någonting. Så... Ja, då släpper man ut en i flera Men vad vill han med djuren? Jag vet inte, göra robotar Eller göra robotar <laughs> typ, och djur. Han vill, kan... han vill göra små djurrobotar. Ja mm. det gör han ju på ett sätt Ja jag, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall Eggman <laughs> Det kan, ja. kan vi såg till specialavsnitt mm. Du det skulle vara ett, <laughs> ett unikt Eggman specialavsnitt Osnämmigt oh, Det, det någon som gjort det förr Nej jag <clears throat> tror inte det är ganska unik. Det kan vara någon som gjort det Två timmar Eggman liksom. <laughs> Ja Anal Djupgående analyser Det fick uh. ju mycket säga om röstskådespelaren till honom så. Uh. Det. det kan vi inte säga här men jag, jag har ingen riktig relation till, till Doktor. Till yeah. Han är ju en trevlig med Alltså, man ah, måste det. älska onda doktorer med mustagen. Ja, liksom. uh, oh, det har ju Dr. Wile också. Ser du det? Ju... Men nu kommer jag Men... inte på någon annan. Ja, det finns ju massa. Doktor Mario. Ja, uh -huh. det finns ju massa oskyfulla doktorer i Ulfens uh, darningsbelen. Ja. Uh. Nu ska vi sätta hit robot suit Ja, det ja, var en jäkligt bra idé. Gärna två maskin också. Alltså det var ju en grej med det Ja det var Vi en grym idé Vi är typ en av de bästa bossarna även. Ja det är ju det Men Ja Ja Nej får... I men alltså doktorer alltså Ja Evil doctors Ja Dr. Giggles, den skräckfilmen har ni sett den? <laughs> nej. Har ni inte sett den? Det, det kom ut samtidigt som tandläkaren av de här skräckfilmerna. När ah, det okay. skulle vara så här lite mm, nischad. Så, ja, eller det var innan så. Nej, det men, var väl tidigare. Ja. Dr. Giggles. Ja, då det var en galen doktor som har gjort det lustiga så experiment och dödade folk med så här, läkarutrustning. <laughs> Han gjorde en fettsugning på någon och drog in några propeller i. Nej. Jo mixar upp organen på något sätt alltså, ja, Linus en... tipsar om det Det är, bra <laughs> det är <film>. inte kosher <laughs> Kosher inte... Och då stoppar den in en Vegetarian, <laughs> Vegetarian. Ja, men Han suger upp någonting från magen han sätter in en slang Och sen kan han på något sätt trycka vad händer med propellen? Lade in den i magen? Nej men det är en propellerslang Jag, jag har ingen aning, jag, jag vet inte vad det är för instrument jag Slamsade sönder och Men och hur och som helst, på. det är en riktig Nu kommer en fin båt också Men då eh, Han opererar sig själv i filmen också Och så skrattar <laughs> hon hela tiden <laughs> Ja det är därför han är Dr. Jaha. Jaha. Ja. Det är en riktigt dålig Ding. Ja det lät inte så bra mm. Ja Nej, men det är äh, en bra film. Men, äh... referenser gillar alla. det är bra. Yes. Ja, men det är jag i alla fall. Jag gillar att spela ja. jag har spelt väldigt mycket. Men jag. Måste, jag måste erkänna ju som alla andra som spelar så blir det ju ett uppehåll. För jag gillar aldrig Playstation 1-eran. Jag, jag, jag köpte en Playstation 1. Men det tog din mamma och började spela Doom. Sen. Ja, precis. Och jag hade Doom men det. Varför att din mamma hoggade ja. din Playstation som inte gillade ja, den era? Ja, det kan inte vara. Du bara, var satt där. Men jag tänkte, men mamma jag vill spela snälla. Och dog, Doom. Bara, Nej. Nej. Jag ska spela Doom. Ja. Oh, shit. Och du bara, Njö. no! Jag, jag vill... Du bara, mamma snälla. Oh, jag hade Destruction Derby. Alltså. Men jag, Ace Combat. Men jag, hade, jag fick aldrig den här magin jag fick med de här i fina pixel perfekta äventyr. Med, Med kaffe på. Gud, oskyfull du är David Vi vill påminna sånt. Alltså och sånt. Men... Alltså Zelda och sånt. Det var så varmt och hjärtat. tror jag spelar här. Och jag... Varje spel jag köpte var så här. Bara... Det här kanske är bra. Så men... fantasy sp du. Nej, jag gjorde ju aldrig det. Jag var inte så inne i den svängen. Jag ville ha så här snabba actionspel. Körde allt från så här gex till ja, Ace ja. Combat sa jag. men jag kör så här. Soviet Crash Bandicoot. Nej, det kör okay. jag inte. Och det var så här, så du spelar, eller Indiana Jones? Nej. Alltså mm. det var så här, det bara dog intresset. Det var så här, okej, okay, NHL 97 var det. Jag tyckte Resident var kul. Evil. Nej. Jag spelade lite som så just det. Men när jag spelade Men, det, det som jag tyckte var kul på den tiden, det var så här Golden Age 64 spela big. spela med tre polare som en vän till mig hade liksom. Det var det yeah, jag ville klassiskt. spela för jag <kling> Jag, jag vet inte det, blir liksom bara, och då, men det är inte så att man har råd med två konsoler Eller man inte, kan inte ha två konsoler Det var ju Man gjorde sitt val så hade man det Om man ja, inte bytte det, in det eller någonting Men, då, det var, mm. men då dog det lite Så jag hade aldrig en Playstation 2 och sånt där. Du Men du skete nej, nej, jag köpt på Nej Jag hoppade över där oh, shit. Så jag körde jag, jag, jag körde på uh, PC istället Körde jag däremot ganska ah, mycket okay typ vad vad, då, vad kan det vara då Grim, grimfandango? Då, det, nej tjejde? jag har inte så mycket så men jag kör till exempel joggo väldigt mycket men ja. vet ni det? Ja, alltså supergum. Ja, det är fantastiskt spel. det är, ett bra spel. Och man, det är first person spel. Deus Ex. Fast det som är, nu till och med Nej, det men, man, kör man, jag inte. Det, det är jag som vill när du, ska, nej, när du men jag, <laughs> nej, men jag, jag, det som var roligt med det spelet var att man spelade som en typ fotsoldat, sen hoppar man in i en jättestor robot, som man kunde välja lite. Vilka robotar man vill ha, till vilken stil man ville spela. Så alltså man hoppar med den här stora perspektivet till lilla. Och det var jättekult. Liksom. Och det, det kommer ihåg. För jag var på Lens och skulle köpa ett nytt spel. Och det här var helt nytt. Alltså var vi nyhetssidan. Och så var Kosset. Vad kostar PSP 549. 449? Ja, för, ja, det, det, det, 449. 449. För det var <gör> där och Lens i Stockholm när de hade. Den här jättestora medieavdelningen. Liksom. Gigantisk. Ja. När vi gick ner en kom Ja, en trappa. Och ja. det var så jäkla stor. Jag kommer jag, jag kom ihåg när jag var där. och då, för Jag var ju från Småland. Liksom, så jag var inte där så ofta. Men jag kommer ihåg att de. Uh, hade Ico. På en spelbar sån här demoenhet också. Vilket spel har på demoenheten. på något sätt på Ja det men det är ändå så. häftigt. Ja. Det så här statement. Märkland. Så, så nu, nu när jag tänker men, tillbaka han, på ja. det. Så måste jag känna att de har haft koll. Ja. Men det jag kommer säga nu är att de inte hade koll. För jag, det stod nämligen på en prislapp på Shogo såg det 49 kronor. De hade glömt en siffra alltså. För de satte ju på prislappar. Det var en ja Och jag, jag, jag tog den här och bara, nej det kan ju inte. Det är bara den här som har fått ny på. Ja, jag provar. Så jag gick till kassan och bara sa, ja är den här, det stod bara 49 kronor på den här. Är det något fel? Nej det måste vara gammal sa då. jag bara... Ah. Så jag tog där 49 spänn och det var ett spel jag spelade mest. Liksom. Nej. Nice. Jag, jag tycker, ja ah, det var. Jag var så glad. Gås ut. Ja, Sirkeln och sluten Allt. Jag känner att liksom. man har sparat pengar. Ah. Det var så innan de hade priserna i datorerna. Exakt. Exakt. Jag 49 spän. Det måste ah. stämma. Ah. Det, måste <laughs> gammalt. Ah. det måste vara gammal. Du måste vara gammal. Kol. men sen kom jag in i C-spiten. Spelar väldigt mycket. Team Fortress spelade sjukt mycket Classic, vet du vad det är för Spel kanske ja. Där jag, startade jag ju en klan Som var med i, Kom två SM Och sen var jag liksom Oj. med en klan som vann SM Så jag var så här helt inne i det där liksom. Ett tag spelade jag sjukt för mycket liksom. Jag var helt inne i det Men Du är en liten FPS-nörd alltså. Ja då, då var jag det absolut nice. Jag spelade lite såhär Wolfenstein spel, jag tyckte de var roliga liksom, um, no one lives forever och sånt. jag kom in i den svängen liksom. Ja, ah, du tog du, du bara öppnade munnen och tog allt som kom. Ja, förlåt. Det så No one lives det känns lite så. Och den, den var bra. <laughs> det det, och det okay. där är bra spel. Gud, jag skojar nu. Det där är fantastiskt spel. Ja, herre det, det enda jag kan klaga någon på det är att äh, de skrev så här you need to go to Oslo Sweden och då bara... <laughs> men, äh, den, äh, tvåan, det var men den tvåan det har en inte det... Okay, alltså. Nej men den tvåan eller äh, no one lives forever 2 alltså jag skämtar inte alltså Sevs de, de, de är ja men de är fantastiska spel alltså de PC game gav dem typ 96 procent. alltså de är okay. jag tror ja det, är så. A, det är nästan hemläxa att försöka spelar dem för de är gjorda med sån skärm och men det då var... kan det finnas en no one lives forever 2. För sen då... <laughs> nej, men, men... Men, då vi, de går väl efter typ bonds, Bond Bondfilmer. Nej nej, det var inget bondspel. Eh, det var liksom eh, man spelar och hette hon Kate Archer så hon var egen historia. det är ett, så, ja, det var inget Bondspel. <clears throat> Okej, det, okej. Det, det är därför ni säger att jag tar emot allt Ja, ja jag, tror, jag tror också det var Nej, ett nej, nej upp. Om, Men det var ett fantastiskt spel för Det, det var, är ju ett Linus tipsat det, det var en av de första Ja, det, Men det, ja, det, men jag måste bara säga det att Det var en av de första spelen Som hade gömda grejer på, ett, på det här nytänkande sättet För om man stannade kvar lite längre Och lyssnade på vakterna då hade de så himla mycket att prata om. Uh -huh. Så de var inte så här bara. Liksom, de, prat, de sa fem grejer om och om igen. Utan de hade diskussioner som man kunde lyssna på dem och höra diskussioner. Så var det så jätteroligt intressant Och man kunde lära sig mer om universum och sånt. Sen får man bara gå och skjuta dem. Men då hade man ju sitt eget val. Mål för universum? Då? Ja, så det här universum de byggde upp. Men det var ju så här: 50-60-70-tals agent universum. Alla hade färgglada uh -huh. kläder alla onda skurkar dessa underjordiska baser med henchmans alltså det var så typ bond. Att, ja men det var bond fast med men det, så det, så. det är väl en bondfilm liksom. Ja. Det, är, det är väl därför det kommer? First, nej, först är ja, det License Kill. Så det är inget licensspel. Jätte konstigt. Man kan ha en sån titel om man inte om det uh, är så, men. den. Kul var ni frågade, var osäker på dig på titeln. <laughs> gud, osäker nej, den heter det. Jag, jag kan googla upp den. Men, men det, men, hur kan man ha missat det? För ja, det första kom, tror jag, på konsol. Det. Ja, men jag måste säga, i andra spelet, den kan ha den coolaste bossfighten någonsin. För okej, jag tänkte där att man. Det var jag all paus. Men eh, man är runt om hela världen i uppdrag. Det är en klassisk så här, James Bond-upplägg mm. som är en typ i Japan. Så kommer det massa ninja, liksom, en massa ninjor, man är så här klassisk. Det ser ut som man är så här, runt på 1800-tals japansk bil. Liksom. Ninjor överallt, man skjuter hejj. Och sen senare i spelet kommer ninja tillbaka i en trailerpark i så här, det är så här white trash-området i USA. Yeah. Och, det, och det, bara det är ju ganska absurt. Eller så kommer det så här: Massa ninja och man skjuter sig fram och det är så här: kaos. De har verkligen fått till den här paniktjänsten. Det är bara så här: och så här: kaststjärnor och sånt. Och så har de en sån jävla cool idé till en bossfight. Man går in typ i en trailer och där möter man den här huvudninjan, ledan. Mm. I, för den här Ninja-klanen. Och samtidigt dra en tornado in över trailerparken. Så man, man sugs upp i tornadon eh, i, när man är i den här trailern. Och del efter del försvinner i trailern. Så slåss man mot den här Ninjan i den här. Husvagnen I tornadon ja, oh, och, och, och det Alltså det är Mind is blown Alltså Det är så jäkla coolt Vem kommer på en sån grej Man slåss mot en ninja I en så här Det är som Kill Bill Den fighten I Trailer Park, Eller ja. i I den här husvagnen Fast det skulle vara en tornado också ja, Det är riktigt coolt inte så mycket som liksom de här peket klicka spel och Jag gjorde inte det men det jag spelar det var ju strategispel så mycket Civilization. Jag spelar Hearts of Iron som 17. Jag älskar de spelen. Det är, är det där, Paradox ja, tunga strategispel och då satt jag och spelade med min kompis Jon, inte den Jon ni känner men... det är inte Jon som vi åkte tåg nej inte Jon som hår, precis han är inte med i just det här specialavsnittet det, det här är specialavsnitt det är inget special. det är ingen specialavsnitt men uh, vi lanade det uh, och han var nu ska vi se han var Tyskland och jag var Italien och satt och spelade en hel sommar för så lång tid att spela så det var kul det var Nej han var Italien och jag var Tyskland Och han gjorde så att andra världskriget bröt ut 37 Vilket resulterar att jag hade gjort dem all manskap Som hela Tyskland hade 1939 I ett uh, så här, Vad heter det, uh, vad heter det? Skyttegravskrig andra världskriget, Så det var speciellt Man lyckades inte ha grad Med hans hjälp Så det var bara 44 Så jag tog Ryssland Nice. Det var härligt <laughs> nice. Ryssland ja. blev nazist ja. just Nej men jag kom av lite i, Med spelandet sen Vad är vi nu någonstans? Nu är vi i PS2 <laughs> Ingen P aning PC. Ja, du, du... Var är vi nu i din livshistoria? <laughs> det gick lite snabbt där men <laughs> Jag tog Paus plötsligt Net Spelade mycket PC hade lite små pauser under gymnasiet så han spelade lite CS. Men det missade hela alltså Xbox och ja, äh, GameCube Det missar jag. jag. Nu är vi runt 2000. Ja, absolut. No men Varför missade du det? Varför för du gick över till PC? Varför fick du över till PC? Det, det var, jag hade en PC. Det var, inte, det, det, <laughs> amen, det, amen, det var så lätt det, var, det är ju så här det är ju jobbigt att skaffa en konsol. Jag var inte så intresserad på PC, kunde man ju Ladda ner, jag gjorde kaninare nu Ladda ner i spel <laughs> Ja men det var lättillgängligt och... Ja men det var billigare också, Som var också... Jag hade en PC liksom. Det var ju så det var... Jag tyckte alla spelade Mamma inte ser... hade en PC jag... ja. Hon ju... hade en Playstation <laughs> <laughs> men... Så du satt och spelade på din PC Medan sin mamma spelade spelar. Ja, Playstation Hon satt och spelade Doom, jag spelade Show och... Civilization och... och Age of Empires 2 spelar mycket med min farsa i co också eller multiplayer. Men, ja, du kunde spela med mina föräldrar. Det är Alltså, det är, helt alltså, är det ett special är det. och snyggt barn till. Jag har aldrig varit med om det någonsin. Ja, vi är så här. Fjolarna spelar så här. Ja, men, typ. ja. Nej, men det, det var, var som typ. de här Nintendo-reklamerna, de här gamla där ja. hela familjen samlades framför tv. Ja. Så så ja. Men så nu, när ni, så. nu när ni säger det, jag kanske aldrig har haft en paus. Så, men jag, är ju, jag, är ju, jag var ju väldigt spelig sen när jag Så med kan ja, ja, precis. Jag, jag förstår inte riktigt, mycket. De kan I nå okej. Så. <laughs> men jag spelade ju mycket innan PC-en, så att säga. Eller jag var mer intresserad av spel. Per se liksom Jag hade koll på spel Men när jag började spela PC då spelade jag mitt Civilization Jag spelade mitt Hors of Iron lite in på lite ja, men Jag jag, jag bara spel. spelade Jag hade inte så mycket koll på det Och det var ju liksom när jag gick gymnasiet 2003, 2002, innan det liksom. Men jag spelade lite Sen runt 2004 5 Då hade jag en väldigt dip, liksom. spelade inte alls mycket Det jag spelade var Total War-serien Typ då det tycker jag fortfarande är Rome och Väldigt Det är som att man spel. inte har PC då. Rome Medieval. Jag har inte tagit låret. Finns det ingen så bra i 2020? 2020 spelade jag. Tjug men sen. Nu har jag ju ingen PC. Jag har missat de nya. Men då älskar jag den serien. Och jag vill liksom ha, ha det igen. liksom. Kunna spela de spelen. Men. Ähm, ja, sen det, det var väl liksom. Nu är det Komme tillbaka in på konsolerna. men sen så skaffade jag Mac 360. och grejer. Och du kunde spela. Nej men du. det var då jag skaffade en för jag saknade spelandet och jag skaffade typ en PlayStation 3 2006 eller 7 eller vad det var. Och sen efter det har du, då då du boostat igen för det då hände det någonting med spel tycker jag. Du mer så det kom mer roliga titlar och sånt där. Jag tycker det alltid jag tycker det var en dipp under så här. Det var mycket så här PlayStation 2 spel som var det fanns mycket bra spel. Men det fanns otroligt mycket kassaspel också. liksom. Så det var några PS-spel jag spelade och sådär. Men det var under PlayStation 3 jag fick tillbaka suget. Och nu har jag ju en Xbox 360, i Wii, inte Wii U men PSP och DC eller DC. Dreamcast. Ja, en Dreamcast. Jag ja, har en det... Dreamcast. Nej, jag har inte. Ja. Tyvärr, jag har inte så mycket retrokonsoler. Nej. Så, så det är väl så, liksom lite osammanhängande historia liksom. Mm. Men nu är jag ju såhär sju, nu, är jag ju spel, nu läser jag en spel. Man har ju till och med tatueringar sätt. också. Nu ett jag, spel. Eller, ja, ett, bland spel. Annat, ett spel. En sällda tatuering. Men, alltså, hur stor del av ditt liv är tv-spel? I procent, om du gör sån här ja, runt ja, så, äh, diagram. And okay. and men hjälp mig lite nu då. Hur stort är ens är, Alltså, 50 procent hur många timmar per dag lägger du på TV:ska? Hur många dagar spelar du något. Jag skulle säga hur många timmar per dag lägger du på tv-spel? Det är jättesvårt att svara på för jag spelar ju när det kommer något intressant. Jag går inte tillbaka Hur många timmar alltid. per vecka lägger du? Okej. Okay, <laughs> uh... Men det kommer något intressant <laughs> Ja men då spelar men säg så här, hur många timmar per vecka. Då skulle jag säga kanske 12, 10 timmar. 10, 10 timmar per vecka. Ja. Det tycker jag är logiskt. Mm. Två timmar Sådär. per men, dag på vardagen. Ja, man, man, man hinner ju det inte. Det alltså, liksom, man ska jobba som träna. Så umgås, äh, ja, det är, jag skulle säga att det är ändå en ganska stor procentandel. Mm. Om, om jag är med mitt liv. Ja, det, du är ju lite knatte Ja, du har en och, och en unge också. <laughs> det är också. Ja, en och en unge som springer runt. Ja, okay. ja, men men. Där, där är vi nu kan man säga i ditt... Ja, din precis. ja spel. men det är inte så att jag spelar allting, men nu har jag blivit mer selektiv. Nu spelar jag någonting när jag ser fram emot, till exempel läsa vad som Men, jag men med spelar, spelar du utifrån design tänket Alltså spelar du så här: Det här, är ett, det här känns som ett så, snyggt designat spel. Det spelar jag. Ja, kul, ja. Nu har jag inga exempel. Är det är det men, din urvals liksom? Inte bara, men till exempel, när jag säger läsa då vill jag spela för det liksom, något idag för jag ska ha en charter. Men sen så finns det ju spel som. Journey som gör att jag liksom bara wow, det där ser jättefint och snyggt ut estetiskt sett. Och då blir jag intresserad av det då. Mm. Eller blir intresserad av att läsa mer om det. Sen kanske jag blir intresserad av det jag läser också. Men absolut det är där. För jag tycker det är roligt med indiespel. spel. Det är mycket så här knäpp, knäppa grafiska val och hur de ser ut och sånt. Liksom. Mm. Vi ska göra det. Så det finns ju inspiration att hämta lite vad som helst. Liksom. Jag kommer ihåg exempel ett. Skönt om det heter, men man spelar typ amerikanska inbördeskriget fast som en shooter. Det är så här flytande öar, så typ Gettysburg. Det är som en shooter. Jättelustigt, men jag bara fastnat för det stilgreppet. Jag bara tyckte det såg så jäkla lustigt ut. Så här vanlig japansk shooter fast med inbördeskrigstema liksom. Så det var, jag fastnat för sånt. Riktigt fin pixelkonst, eller så här, avskalat så här 3D estetiska grejer, ja. Mm. Kan det är därför jag ofta gillar så här, vad heter det? Summer Arcade eller vad heter den mm. Det är så här ja. Xbox. Det ska Josefares nya spel komma ut. Det ser intressant ut till exempel. Jag har inte inte ut den. Brothers. Det, det verkar ju vara lite så bröderna Grimm, alltså saga ja. sagaaktigt liksom. Jag tror det, det var liksom, ganska... vad heter han som målade troll och sånt? Bauer i ja, det, ja. det är lite sån estetik på. För ja. det är inte något troll man har sett i videos och sånt. Liksom, mm. Jag tror han har sagt också att det är lite så. här svensk mytologi och sånt. Och det är ju trevligt. Är inte tecknat på allt samma sätt. Oh, nu ju... kommer jag på ett tips till bara för <laughs> Förlåt <Arvin. laughs> Men dra det nu då. Gearwalk tänkte jag på. Ja, det. Det, här, det, är svensk, det är ju ett det är ett supercoolt spel. Skräckspel i första person till iPhone med svensk mytologi liksom. Bara. Det mm. Börja säga med. Det är häftigt. De har inte någon sett sitt nya spel nu Smogo. De har, uh, gjort, uh, Yearwalk, just... de har gjort Gearwalk, de har gjort Bumper Road, eller Ride. road Bumper Road. Uh. Uh, Cosmospin och de har gjort uh, Beats Nick Bandit. Jag älskar dem. De är, de är två personer. De får ändra den här Nintendo-finishen på spel. Det är helt galet. De har ju de utvecklat ett nytt spel så här. Uh, någon sån här thriller-hacking-spel. Typ. Jag har inte riktigt fått in men man läser mycket och sånt så jätte speciellt ut. Och kolla in det kanske i pausen mm. <laughs> Ja vi kan väl säga det också Ett nytt inslag i Insnöd att, bli att du tipsar om Spel eller om ja, Serier eller vad du än vill tipsa om mm. Varje avsnitt Som vi lägger upp mm. Så du är välkommen in i Insnöd familj Vad trevligt mm. <laughs> För jag kommer med så bra tips Då går vi vidare på Vad har vi gjort sen sist Ska vi börja med dig då, David? Kanske. <laughs> ja, vi börjar med Lite randomly. Kan börja med. Tidigare i sommar så hade jag en litet eller vi litet gathering ute på mitt landställe där vi spelade lite spel och tv-spel, brädspel, dricker öl och whisky och lite sån där trevligt allmänt. Och då spelade vi ett bräddspel som heter King of Tokyo som jag fick av Daynor när jag fyller också. Det har jag spelat ganska många gånger. Så jag tänkte berätta lite om det hur, det, bara, hur lite snabbt hur det funkar. Sådär. Så det är man väljer mellan, jag vet inte hur många monster det finns Det är typ så här fem Man kan ju vara sex person Mest Så väljer man ett monster man vill ha typ Någon Godzilla-aktigt eller någon så här stor apa eller något. Det finns någon såhär Cthulhu-aktig ja, person mm. också okay. <coughs> Men en gorilla man väljer Var inte en apa Eller, uh, eller finns det stora apor Det är så här en stor, stor skipans typ ah, Ja okej okay. <laughs> <det. laughs> Jag ser en svamp med en stor gorilla Så <laughs> bara Ja, den här är, är Sonia Tokyo Tower. Det är en brun, brun gorilla i så fall. Mm. Ja, Nej, det var inte det hänta. <laughs> Klipp inte bort det här, Det är en brun apa i alla fall, av något slag. Det kan vara en gorilla. Um, då väljer man en gubbe. och sen Spelbrädan är bara en liten fyrkant. Där det är som en sorts härre på teppan spel. Så en kommer alltid stå här inne i, i mitten av eller på det här spel, spelbräddet Och sen slåss man, de som är utanför Tokyo Slåss mot han som står där inne Eller hon Och den som står inne i Tokyo på den här brädan Slåss mot de som är där utanför Och det gör man genom att man slår Sex tärningar varje Varje gång man kör Och då är det som jatsy Typ att man har en, först slår man en gång Och sen har man två rerolls och på tärningar kan man antingen få att du ska slåss, göra skada på de, de andra eller den som är där inne. Eller hjärtan som gör att du får mer liv. Eller så är det poäng som är 3, 2 eller ett. Och då, om du får tre tärningar som visar tre till exempel, då får du tre poäng. Och sen för varje extra tärning som visar en tre så får du ett bonuspoäng. Och så kör man från noll till man ska upp till 20 poäng, då har man vunnit eller när de andra har förlorat sina liv. Man börjar med 10 liv från början. Sen kan man också få någon sorts blikstar som är små små fyrkantiga äh, små kuber, gröna kuber som du kan köpa. specialkort med som gör att du får kan, kan få en extra tärning eller en extra reroll eller något sånt när du slåss. Men Det är ju massa olika. Ja, det finns det är som ett powerup liksom. Ja, man köper en förmåga liksom, eller. Som du betalar med de kuborna. Ja. Och den som står där inne, det som är jobbiga om man är där inne är att man kan aldrig få, man kan aldrig hela sig själv. Så även om du får hjärtan på dina tärningar så får du inga. kan du inte hela dig. Utan då. Ja, så du kommer förr eller senare kommer du dö om du inte väljer att hoppa ut. För den som står där inne kan välja att efter att. En av dem som är utanför Tokyo. När den har gjort sin, sitt slag. Då kan den som är där inne välja att hoppa ut ur spelet. Eller ut utanför och byta plats med den som är där ute för Tokyo. Och då kan man ju börja hela sig igen. Och sen... Så den som är to i, i Tokyo är här på täppan? Ja det kan man se. Den slår på alla och alla slår på här på täppan. Liksom. Och sen efter att en runda har gått. Då, om du står kvar där inne i Tokyo så får du, poäng, får du två poäng för varje runda du har stått. Så... Det kan ju löna sig att stå in också Men samtidigt så börjar de andra slå dig mycket Och börjar förlora liv Då måste du till slut hoppa ut för att börja hela dig själv liksom. um, Så det är en liten Det är väldigt kul för att gå snabbt Oftast det, det tar typ mellan ja, max kanske en halvtimme Att spela ett parti Ibland går det ännu snabbare om man inte har koll på sina Ja, koll på sina liv Eller vad de andra har för förmågor Och sådär um, Det är inte en riskomgång direkt Nej Exakt. Och så, så det är skönt sådana här spel så liksom, spela om man inte har så mycket tid. Eller mellan. Om du håller på att spela ett långt parti av något annat spel så kan du mm. ta fram det här. Uh, och sen finns det ändå rätt mycket taktik Det är i det här. att Okej, okay, ska jag välja att försöka samla poäng eller ska jag välja att bara satsa på och försöka döda de andra? Liksom? Så det är, en väldigt, det är djupare än vad man kan tro från början. Så det, det tycker jag är, det är en rekommendation att, att testa. Det är väl lätt att sätta sig in i. Det tar kanske tio minuter, en kvart och lära sig just grundläggande reglerna. Du behöver inte läsa så mycket regelböcker och sånt utan har, är det någon som har spelat innan så kan du väldigt lätt förklara hur man, hur man spelar. Så det tycker jag alla borde kolla ja, in. Det är ju tärningar så det är alla kan spela. Det är ju inget mm. här. Nej, det är ganska... alltså, det är lite strategi men, men man kan ju vinna även om man inte har en strategi på ett mm. vis också. Det är ganska djupt fast det är lätt att komma in i. Typ. Bra gateway-spel som man brukar säga. Alltså... Enkelt spel att komma in Folk som inte gillar brädspel Så brukar man tala om gateway-spel Alltså spel som får in folk På, på det mm. Och det här är ett ypperligt exempel på ja, ett sånt En gateway-drug liksom. <laughs> Exakt, så <laughs> det, <börjar laughs> mm. det börjar lite lätt och så. <clears throat> Det börjar enkelt Men det är, det är typ Sen så att alla förstå. Ah, ja. Gateway-drug, alla ah, förstår mm. liksom. det Verkligen, det är ett bra sånt spel lite. För det, det är alltså både Hardcore gamers och casual gamers Kan gilla det mm. Och det är, det, är verkligen... det är inte så mycket ja, Det är de här små kuberna små, Som tar lite plats och korten men Det är ju väldigt litet bräd också Så det är ganska enkelt att ta med sig också. Mm. Det tar och inte jättemycket in plats på ja, man vill liksom. Det gör inget, det är inte så mycket grejer Som kan flyga, liksom flyga iväg Om man slår mm. till det och det, är, ja, det är Mitt bredspelstips För den här gången Jag måste bara säga det, jag, jag gillar det också som fan. Det är verkligen det känns som att det har varit med nästan varje gång vi har spelat bredspel sen det införskaffades. Det är, det är mm. alltid kul att slänga emellan ett så här tyngre ja, spel. Vi spelar ju ganska mycket såna här längre spel. och Då behöver man ofta någon, någon break. Och då, ja. kan det vara, då är det om att ta upp ett sånt här mm. parti. Liksom. Riktigt. Vad köper man bräddsspel någonstans? Om man, eller äh, man kan väl köpa lite vad som... Men finns några... Jag kommer ihåg att du intervjuade någon i något tidigare avsnitt. Ja. Eller han hade väl en egen butik? Ja. Eller? Ja. Det finns ju sådana dedikerade butiker till mm. brädspel. Det finns några stycken. Eh, mm. Jag vet inte om jag ska name-droppa. men okay. eh, den ett finns ju. Sen finns det Alpha spel world of board games. Och så, men alfaspel och allt kort har ju fysiska butiker. Uh, de är bra. Uh, sen så webbhallen som säljer uh, brädspel. Och det verkar som mm. att... Det är, lite, alltså, det är ändå lite i ropet brädspel nu, måste man säga. För ja. det är fler och fler så här, an, alltså, butiker som säljer annat som har börjat ta in det nu. Mm. Jag, är inte, ja. jag är inte insatt i det här, men alltså, om, om, om, vi, om man går till Oléns och man ser dem de har brädspel. Vad har de för typ av brädspel då? De, har de inga, har de några bra spel då? Eller, eller hur i ropet är det? Förstår ni vad jag menar? Ja det är alltså... som se vad vad sällan man ser skivor, ja, de kanske säljer sälja senast Daft Punk där <laughs> inte bara karolas julskiva liksom. Uh, Daft Punk jag... känns ändå ganska äh, stora. Jo, jo men, du, alltså. du, men du förstår ah. vad jag menar. Ah, kan man liksom finns det andra ställen att köpa brädspel också eller måste man vänta? De måste... Man vill ju ha svenskt i små butiker för det är roligare men jag tänkte tänkte, hur är utbudet nu? Har det ökat? Hittar man lätt, lättare bredspel nu, liksom för fem år sedan? De riktigt stora titlarna har hittat till... Jag vet mm. inte om, om det har hittat till Oléns, men jag, jag var inne på BR och såg att de hade till exempel Dominion och... Jag minns inte nu, men typ... Mm. Några av de här riktigt stora spelen fanns mm. där också. Mm. Men det är verkligen bara de som, de som de har tagit in. Men det är så här, mainstream-spelen mm. finns. Men... Alltså, om man säger den här stora bredden som ändå finns. Det är ju det en helt egen vetenskap eller på så här mm. brädspel, men det är som TV-spel, det är liksom. Ja, du måste sätta in i för att. Mm. Eh, så att det är fortfarande, fortfarande specialbutiker som gäller egentligen. Mm. Eh, men webbhallen är, är ett sånt exempel, de är ändå. De är lite i bräschen där. De, de, de har ju tagit in brädspel. Mm. Nu faktiskt får, har ett ganska bra sortiment också. Mm. Eh, som sagt, vi ska inte göra för mycket reklam kanske. Men ja. Mm. Men, eh, eh, men så det är väl, det är väl mm. så pass mycket i Europa men ändå inte mm. riktigt så mycket som typ tv-spel och så mm. men. Men jag tänkte finns det finns några här café eller något liknande som har brädspel i Stockholm. Det gör det ju faktiskt. Det finns det. Ja, det, det. det finns ju ja, jag har aldrig varit där själv men det finns ju på de som kör på onsdagar typ på Bishops Arms någon Ja, ja sats så spel. Ja, om det var ja. det du vad det menar eller eller menar men med café där de, där där de har det spel finns. Igen. Där ah, det finns. Där det finns. Jag vet i Göteborgs finns det ett café kanske/pub Slash pub, men jag tror det, det är ett café. De har liksom en hel hylla bara med brädspel. Ja. Det är liksom deras nisch. De, jag vet inte vad det heter. Jag har bara sett bilder från. Cool. Jag är inte så inne i brädspelsträsket men en hel jäkla hylla liksom. Och så som jag har förstått det så är det inte bara det är inte bara Monopol liksom en chill olika versioner. Star Wars. <laughs> <laughs> det Star Trek eller vad. Är de är väldigt insatta i uh, brädspel om man alltså tänkte typ sex Billy typ. det är så jag tolkar Shit. när jag ser bilderna liksom. ja, alltså verkligen uh, för det var jag såg jag följer några typ uh, indie spelskapare på Instagram. Och de typ älskar det och de går dit och bara tar ett spel. Och cool. stimuler, de får väl inspiration för spelmekanik då. Jag vet inte, men de tycker det är kul i alla fall. Äh, cool. Så är det bara om det fanns något liknande i Stockholm. Jag vet inte om det finns något så. Det finns. alltså, som, som jag känner till. Jag, jag är inte. Jag är ganska insatt men inte super. Men, eh, alltså, det finns typ Dragon's Lair och sånt. Men mm. det är ju en, också en butik. Men, mm. men de har de har spel typ kvällar, de kör ju då då, kan, då liksom. jag tror man, man hyr in sig på ett bord liksom och så mm. får man låna spel där det kostar typ 20 eller något att spela där Men sen så finns det ju den här som du snackar om David på bishops det är, vad heter det brädspelets jag vet inte vad man kallar det bishops orms i... mm. tror jag spelbar alltså spelbar eller något ja det är ju mm. en annan mm. grej det är lite kul ja mm. det är ju, det är kul. så det kan man hålla utkik på mm. Twitter Och sen har ju alfaspel alfa spel som ligger det ligger i närheten av det jag bor det ligger mm. i ehm um, uh, Men uh, de har ju det är lite mer hardcore, det är mer så här sp, uh, vad heter det? figurspelgs mm. men de har också brädspelsdagar ibland. Uh, Unionen mm. kallas det, men det det är väldigt uh, mm. det är nischat liksom. Mm. Men, men de har också det men det är ju ingen café och så, det är ju mer en klubb liksom. man, mm. man lånar dess lokal och så. Men, ja. men det är ju fortfarande Man kan säga brädspel Det har fått ett uppsving definitivt mm. nu På sistone, men, men det är ändå Det är ändå väldigt mycket liksom mm. Underdog jämfört med ja. tv-spel Kan man säga, för tv-spel är mycket mm. mer Mainstream nu än vad det är men, men det börjar komma mycket, Ja, det är intressant det, är en, det börjar bli lite mer En större marknad där, märker man spela sen sist då, Norr? Ja. Ska gå in på eh, något annat. Absolut, då eh, jag. har också spelat ett brödspel sen sist, eller egentligen ett kortspel, San Juan heter det. Det är, det är lite... Det, det är en kortspelsversion av brödspelet Puerto Rico. Eh, och det har vi spelat. Jag och Maria har spelat en hel del. Och jag har spelat de andra också. Men det, det, man kan säga att det, det är en... Det är ett strategispel Grundgrejen är att du ska, du, du ska Skaffa liksom Fabriker och producera varor Och sen sälja dem kan man säga Sen kan du också äh, Införskaffa kort som ger dig äh, Allt är ju kort så att, alltså, Kort är Valuta, du kan slänga kort och För att köpa saker Men samma kort är ju också saker du kan bygga Så att säga Så du kan bygga en äh, en kaff, ett kafferosteri till exempel, det är ett kort. Men det kan också vara liksom ett en peng för att slänga så att säga. En liten taktik där. Man får välja. Ja, exakt. Ja. Jag vet inte hur nog liksom ingående man ska vara. Men, men det är. Det, jag tycker att det är, vä det är en väldigt bra. Alltså det, det är som en casual version av Poet Riker som ändå är ett ganska. Uh, det är inte ett hardcore spel så, det är ganska enkelt, men det har mycket djup. Men Puerto Rico har de, de har gjort en uh, version som man kan ta med sig på semestern liksom. Uh, lite från. Det är samma som jag Ja, det är samma. Ah, okay. Det är. Uh, ja, nu har jag glömde hans namn, men... men. det Han heter nej. nog Sanjuan eller Juan eller <laughs> Juan. Sjönriko, -Rico. Rico, tror jag. Ja. En blandning av båda spelen. Nej, äh, men det är en tysk. De är bränsle skapar De tyskare. Det kända breddsspel skapar en sjönriko. Ja. <laughs> Rico. som är tysk. Nej, <laughs> ja. äh, men jag vet inte. Det, det, det, det är ett kul spel. Det, alltså, det är grymt. Vad... Jag vet inte vad, vad ska jag ska säga mer om det? Det, det. Men det handlar om Det är lätt att bära med sig också. Det är lätt att bära med sig. Det, <laughs> det är jag bra. tror att det är 120 kort och sen är det några brickor. Liksom. Men det är det allt du behöver för att spela det det, är liksom, det. det är smart mekanik på det sättet att du. Äh, i, I Puerto Rico så har du liksom olika träbitar som symboliserar liksom, äh, slavar. Ja. Ja till exempel slavar typ. eller, De kallar det för något annat ja. i spelet men, men det är slavar Eller så är det liksom eh, Du lägger en sån bit på en bricka Och så har ah. du då köpt en viss grej och så vidare Men här har du bara kort Så du liksom spelar ut kort Så köper du grejer Eller så bygger du grejer av de här korten Och så vidare Så det, det, det är smart anpassat tycker jag Det är också ett great gateway spel nej. Intrig. Gateway, rug, Gateway rugged. <gör> <gör> no, alltså, det, är, det är en förängtad version, men det är ändå, det är ändå mm. ganska avancerat. Det, det tar ju lite tid. så att, alltså, säga, Gateway, de flesta som inte har spelat bra spel, tänker kanske på monopol eller liksom eh, den här diamant, Försvunna mm. diamanten, jakten på den och så vidare. Alltså, det är mycket mer avancerat än det, men det är ändå så här. Ja, du kan sätta in i in snabbt. Mm. Är det snabbt spelat? Eller? Är det... Nej, inte, alltså, inte jätte egentligen. Mm. Det är ju så ett partitavel mellan en timme och två timmar typ. Så det är mm. ju ja, hyfsat snabbt, men det är ändå så här. Mm. Ja. Det är snabbt om man jämför med många andra spel. Liksom. Eller känns det som. Mm. Mm. Ja, det kan man säga. Men jag skulle säga, om man spelar flera stycken och man spelar i spelet till dess slut så tar det ändå kanske två timmar. Ja, nice Ja, kul spel, det rekommenderar jag Det är billigt och det är liksom så här: Det är ett kortspel du kan ta med dig på semester Alltså, verkligen Det är inte jättemycket regler så Det går också att spela två personer mot varandra En så här, två spelare varandra Så det, det är liksom Det är jag och Marie spelat en hel del och tycker det är Kul Schysst mm. Mm? Ja, Linus, har du något, något att komma med? <laughs> något att komma med Jag kan ju säga det det har ju varit semester nu jag har inte varit hemma nästan någonting. Och då, då jag läser jag mest serietidningar. Det har jag gjort. Um, det jag spelade sist var Last of Us. Men om jag ska bara prata lite om det här. Jag tyckte det var helt fantastiskt. som ni spelat det spelet. Nope. nej Jag, jag avgjorde ju något idag liksom. Och det är ju för deras Uncharted-spel liksom. Det är... Jag tycker de är så uh, välgjorda, spännande, liksom, meddragande story och allting. Liksom. Men uh, om man ska vara på ett liten läst Det är ju um, ganska klassisk zombieberättelse. Men där de sätter precis som Walking Dead liksom karaktärerna. Inte som, just zombiesarna i, i huvudroll. Liksom. Och det gillar jag väldigt mycket. Så man får ju följa en karaktär eller man spelar som Joel. Och en liten tjej Typ på, kan det vara 14 Som heter Ellie liksom uh, Och det är jag, jag, jag kan inte Det var ganska, nu var det ett tag sedan jag spelade men det Men det var fruktansvärt bra spel För att de fokuserade på karaktärerna Och inte bara skjutandet liksom och det är men det är. Jag mycket, de här... Är det mycket kan man smyga sig förbi filmen också? Ja, kan man... du välja liksom hur du vill spela? Alltså det kan spela. man, men inte så mycket som de påstår att man kan göra. För de har ju så här, ah, undvik konfrontation ifall du vill. Liksom. Vissa ja, gånger som har smatch, måste det har jag hört. Fast jag är alltid den som vill skjuta, liksom, fråga sig sen. Okay. Det är ju så, om man ser en zombie så såklart man skjuter <laughs> den i huvudet. Men, smy, men smyger förbi, det är ju bara, den kommer ju bara att möta på senare. Det är ju min men filosofi. har man inte ganska lite amm också? Så. Jo, jo det, men, då känkar ja. man den liksom. Ja, man, kan ja, man kan uppgradera liksom färdigheter och sånt Att man kan... Det finns ju olika typer av zombier liksom. Det finns sådana som bara typ rusar mot den och skriker De kan man liksom ta med knutnävarna Men de värsta, mer infekterade De heter liksom clickers mm så de så här klickar sig framför är helt blinda för de har typ som en stor svamp över huvudet. Hur klickar man sig fram? Eller? Ja, Det är, men tänk typ eh, vad heter det? Fladdermöster. De kör någon så här ekosten i ah, okay. ljudet eh, med ljudet studsar. Så man håller på och... mm. ja, det är ju ett svampvirus i det här spelet som gör att folk blir typ zombies liksom. Eh, men då, om man uppgraderar sin eh så kan man göra så att eh, man får en chans att kärnka dem innan de när de anfaller en annars dör man direkt när de kommer i närkontakt om man inte smyger upp bak bakifrån och typ gör någonting slår dem ett hjärn Det är jag ska uppgöra dig för att göra det ja precis okay. så, men, alltså jag tycker det är, det är ett som egentligen inte vi pratar så mycket om för jag tycker det är, det är någonting alla måste uppleva för det är så fantastiskt välgjort och snyggt och de har så mycket fina detaljer och sånt där. Så jag är ju faktiskt inne på mitt andra varv nu liksom. För jag vill 100% Men varför, varför är du inne på ditt andra varv? Är det så här val Nej men, men jag göra, vill typ, inte det lämna det... världen. Det var det... Jag kan bara säga men det. Är det, är det. finns det så här val som man kan göra? Okay, typ gör det här eller du får välja. Och så vill du testa olika... Nej, det typ finns, olika det slut finns, såna finns inga sådana val. Det är jättelignära. Du som spelar en Charter nu vet du att det är linjära spel. Mm. Men nu har jag klart att han i två, tre gånger Bara för att jag älskar den historien Hur de lägger upp den men... Det lät alltså sig fast inga val och så Utan det är bara att Jag vill inte riktigt lämna den här världen Och det är slutet, jag ska inte spoila det Men jag all <laughs> du ser orolig ut ja, min, blivit... <laughs> men... <laughs> När man säger Jag ska inte spoila det men du... men, men, ja. men jag kan bara säga Det är det, alltså det slutet har berörat mig Så sjukt mycket Alltså mm. jag tänker på det än Det är så Great. Det är alltid, det är ju... Nej det gjorde jag inte Men jag fick gåshud okay. Som jag alltid får, <laughs> det, får jag <laughs> det är mycket gåshud det... När din mamma spelar Doom, gåshud. Ja, Jo på ett, på ett sätt får jag det För jag vet, hon kan inte strafa, kan inte strafa. Det, det är sjukt På den sena nivån när de möter Cyberdub Hon kan inte strafa ifall hon ska dö Vad gör man då? Ja. Man snurrar omkring, springer, kolla, skjuter två skott Snurra omkring, springer, skjuter två skott Det är, så här, det är ett heltidsjobb jobb. Ja. Men eh... Mm lyckas vast... han uppförste det. Ja precis, knappt. <laughs> Men det läser var det så här, jag har blivit besatt av det spelet för jag har liksom den världen är så välgjord så jag har köpt så här guider för jag vill hitta allting. Och... det är så bra. Det finns collectibles och här lite typ Ja, det är det. Små det... Alltså, jag, jag vet inte för man, man kan ju samla så här. Det finns en modstångsroll som heter Firefly i det spelet och de lämnar efter sig så här dog tags, ni vet, så här kedjor ja. med Soldatnamn. Och i Resident Evil 4, då kan man också så här samla så här, diamanter och halsband där. Och i Resident Evil 4 i början precis där, då är det en, ett halsband som hänger i ett träd, kommer jag ihåg, mm. som man kan skjuta. Just. Och typ en av de första Firefly-halsbanden man hittar hänger också i ett träd, exakt lika ja, Så ja, måste man ja, skjuta ja. på det för att komma ner. Och då tänkte jag, det där kanske är en liten hyllning till Resident Evil 4. Ja, det känns så Jag tror det Jag ah. tror det. Det är så här, breaking news mm. På insnöad Eller insnöad <laughs> In <snörd. laughs> Men äh, Ja, alltså det, det borde alla testa, det är jättebra spel Sådär Men Men alltså, så man behöver inte, Det behöver inte vara vad för att man spelar om Ibland vill man bara liksom köra Men Köra om du spelar om, om många spel ja, nej. nej, inte så många Det här nej. är första sedan Uncharted Okej okay slutte mm. bytte men över mm. alltså get, för att det för det här är extremt hyllat. Alltså det är få mm. det var ju någon kritik där jag haft om ladd men men alltså förutom det alltså det är verkligen så här hyllat av hela mm. liksom mm. kritikerkåren liksom på något ah. är, är alltså lever det verkligen upp till dem alltså om jag spelar det nu jag jag måste säga jag är kritisk gamer på något sätt alltså jag, jag är lite Critical Gamer. Ja. Not the Critical any. Gamer. <laughs> mm. Du vet vad du hörde först, ja. men mm. nej men alltså är, det så här, är det verkligen så här, är det så bra? Är det en, är 10 av 10? Är det klockrent? Är det liksom Jag tycker det. Det är så, så. Ja. Ja. och det är för karaktärerna och dialogen. Ja, karaktär alltså, alltså, det, för, alltså när man bryr sig om karaktärerna då är det ett jäkla bra spel. Det, det finns inte hur ofta gör man det? Det är inte ofta. Nej. Det är liksom så här, okej Han är jag tycker så Jag, jag brydde mig om dem i alla Wake Och sen bara såhär Sen bara, sen blir det svårt Såhär Karaktär Super Mario 64 men... Ja precis, bara nej. <laughs> nej Nu ska du gå med Bowser den här, Ska jag hoppa på den här gobbaren Ja eller? men alltså i inte är, alltså, är så, här, uh, uh, sin så är ändå brytt om karaktärer ofta Ja ändå. men alltså, men på senare tid har du. På det. senare tid. Nej, det, det är dina rosa, rosa glasögon och De är verkligen rosa. Rosa glasögon. Ja, vad ja. skönt. är så här. De är så här. De är så här. De är är så här. De De Nej, men det är inte riktigt att du Jo, det är du visst. Nej, det visst. du Det är inga nya själv. spel, det vet du. Vad säger du? Det är <laughs> inga nya, nya spel. Nästan. Nej, men alltså det är så. Det blir så abstrakt när jag pratar och För det. Jag vill nästan spoila där, för man kan, säga, ah, ja, Nej, säga, man kan säga att det är roligt att skjuta, det är roligt att bygga upp vapen, det är såhär, men det är... alltså det blir så, jag vill bara att folk ska uppleva det, jag gillar världen så himla mycket, jag tycker att den är så snyggt uppbyggd, så, alltså det är verkligen man köper det med hull och hår, jag gör inte det så ofta tyvärr, det finns sådana här toppen, men det här är 10 av 10 spel och de som kritiserar det, på något sätt kan jag förstå det, för det är ju så här det är ju ett konservativt spel för man kan inte göra några val, man kan bara gå sin lilla väg, och sen kan man göra små avstickare liksom, men det, det finns inte så mycket mer. Jag, måste, jag men det håller jag med om, man behöver inte alltid kunna ha massor massa Nej, olika och val. Jag tycker det det här, som om du läser en bok en är, film. du behöver inte Precis, jag tycker bara det här är så här, yeah, det är klokt Rent avslut på en Den här spelgenerationen liksom. okay. Det visar att liksom, det behöver inte vara Alla de här dynamiska grejer, utan det kan bara vara Ett bra spel mm. Och jag tycker det säger så Jättemycket Runt om, för att det behöver inte det För det pratar så mycket om karaktärerna Valen man gör liksom, Även om man inte har några val, men <laughs> <laughs> Nej men alltså, jag menar Valen de gör åt den mm. Alltså, för den här personen man spelar mm. De men zombies inte ligger ganska mycket i den här generationen också på något sätt? Jo, men det som inte är den här generationen Det är att spela någon som är Den här Joel Han är ju så han är Inte så... han är lite stereotypisk? Nej han är ju inte det, han är helt avtrubbad av det som har hänt För han är helt hänsynslös I liksom, Det blir mer och mer Fan vill ju skydda den här lilla eller lilla den här tonåriga tjejen den här som. Den stora tjejen. För, för den här påminner om. Alltså det är ju, han är flor i sin dotter i Baréno-spelet. Det är precis i Baréno-spelet. Ja. Som är typ exakt lika gammal som Ellie som man möter. Och han får ju det här. Bara, jag måste skydda henne till varje pris. Och de sakerna gör. Man mår ju dåligt av det. Det är inte så här liksom. Ja, jag släpper dig nu för du har berättat det jag behöver veta. Nej, han tar ett jäkla hjärna och bara slår ihjäl den här personen men Det kan man inte välja själv. om Men jag tycker det är intressant att de gör sånt på 13 av en person man spelar och försöker såhär ha sympatisering för. Här, ja, eller? precis. Men, och ändå liksom bara framställa han som alltså han är ju snäll också men det är inte så att ingen är, det är inte svart eller vitt. Jag gillar det jättemycket det låter som en enkel grej men jag tycker de, de drar ut det till sin spets liksom. Men jag gillar att inte han var den där goody two shoes som bara gick omkring och du vet, nej jag ska inte döda någon Eller jag ska ja. Så den, det är verkligen en stor rekommendation Det ska ni spela i alla fall när du går ner i prisen Är det eller är det, det bästa du har spelat i år? Ja, bästa jag har spelat nästan någonsin Oj, någonsin? Alltså, alltså. Nej, inte Oj. någonsin men nästan Men den här alltså, generationen det är top garanterat eller? I sådana fall <laughs> och det är, Du ska ju prata om en spel som heter Journey Ja, Det är och ju och där. Ja, det borde nåt de för där uppe. Nej, men gör ner där uppe. Gör ner där uppe. Ja, ja. Det är var alltså det jag trodde var topp 5 någonsin Det är mig. så det. Alltså. Ja, Oy jag trodde det för det är det så stort. Alltså jag jag jag bara jag köpte jag köpt så guideböcker sånnt par för jag vill ha det. Jag har inte allra gjort det för ett spel för utan ja. sällda tre. Alltså. Ja. Så, och ja. det, det är det jag håller högst men det är där i spelet. Uff. Vilket spel? Men då kanske vi ska vinna på Journey. Ja, det, det, det får du göra. <laughs> Det är en ja, naturlig naturlig övergång. Där. Ja, Fantastiskt. Som spel. jag inte klarade på förrän, Eller jag spelade inte förrän för en vecka sedan. Ja, det är galet alltså. Det tog vi kanske två två och en halv timme eller någonting sånt det tror jag. Det har också varit väldigt hyllat som ja, många som sa att det var. Inte världens bästa spel, men förra årets bästa spel. För Utan spel. Har du fått bra, mycket beröm för. Mm. Um, ja, man springer ju runt. Man är ju en liten gubbe i, i öknen kan man säga. Man ger sig, sig ut på sig en, på en resa. Man vet inte riktigt vart man är på epices. väg. Man vet ingenting nästan kan man säga. Man ska röra sig mot ett berg. Ja det är det enda man ser. Mm. En berg med ett solo En solo Och sen ja så ska man bara ta sig eller man förstår ju såhär, dit ska jag nog ja, det är ju ingen du tycker det. att du, det är ju så här, man, det är en öken, sand, vinar man, man fattar inte vad gör man där man ser gamla så här reliker från en gammal civilisation du får ju ha lite minliga och såhär det är så himla mycket mer jag såg bara... Ja, där är det där berget. Ja, dit ska jag. Ja, nu, okay. dit skor, Hur tar jag. Mig dit? Röd, uh, Hur tar jag är en röd Alltså, jag blir nästan lite upprörd. Vad heter det? Det är, ju... det här är fantastiskt. Ja. Och så springer man fark, runt. Fark, och sen... fark, fark, fark, Så springer man lite över... Vad ska jag säga? Över de det fina vilderna. Man svävar vid vidderna. över, glider över så här sandstäpparna liksom. Och solen är och senare... på väg och går ner. Uh, typ, ja, det gör de säkert. Men... Alltså kommer fram till lite olika... Ja, det är så här små pussel man ska lösa. Okej, okay, jag, jag, jag är upprörd. Det, det, är, alltså, det är små pussel man ska lösa. När man är i, i öknen så ska du typ så här, ja, men det stora ju... Det... Släppa ut små äh, flygande så här, tygbitar eller vad det är. Och sen byggs det upp en, en bro och så kan du ta dig över till nästa. Och det var journey. <laughs> <så, laughs> jag vet inte, det... Jag men det, det är ju jag måste ju, om jag får inflycka det är ju fantastiskt snyggt och stämningsfullt man är, det känns ju verkligen som man är en öken eller ja här, men liksom. just när man ska förklara hur det ser ja, ut så är det ju inte så det känns jag jag som det är så viktig del av det man springer inte det, det, är, det är ju verkligen en resa det är ju så här, man måste spela typ ensittning verkligen och det är, det är unikt mm. för det, det känns som det är ett nästan krav ja, det är två det är klart timmar, man att spela två, igen direkt det är ju, sen spelar man ju mer Mm. Alltså det beror på om man kan ställa in om man vill spela med online eller inte. Och då får Vilket man verkligen ska ja, tycker jag. Då möter man ju andra såna här resande också som springer kring och gör samma mm. grejer och är som jag själv inte har. Varför vara det? Är det för att det är mer interaktivt? Ja, jag tror inte da, mm. data... Har du kört det utan? Nej. Ja, inte jag heller, men och det, är det känns inte... som att A in kan inte vara så. Så ja, ut med det, det. jag kan säga, man ska ju ta sig, det allt man vet, det enda är det klara målet man har. Eller man ser ju egentligen bara ett berg när man börjar. Och en det är ingen, sol. Ja, och en sol. Mm. Och sen är det liksom en ljusstrål som går från början. Ja, och man, man förstår ju så här, det, det är inte något så här, ja ta det till berget. Du, man förstår, det, det är egentligen det enda man ser i början, efter man har gått en stund det är berget man står och man går dit och bara det är ju det är Ingen det så ingen introduktion på det här sättet utan man bara sett smittan. Ja, där. det är tufft. Det är, det är helt, helt tyst och så står man i en öken och, så här, bara, och och kan gå, Man kan, gå, man kan, liksom gå, man kan liksom gå, österut, västerut, upptäcka de här ruinerna lite eller så gå bara mot berget liksom. Och plötsligt så ser man ju en annan lite röd flug i såna här kappa som en annan spelare då ifall man spelar online. Och det då är, man kan inte kommunicera med den här spelaren för de no, gör små ja, visseljud okay. och, och jag kan ju säga att den här enkla kommunikationen Det liksom gjorde att det, det var den mäktigaste onlineupplevelsen jag nog haft har liksom. haft Det var så här oh. att I stor ord Ja det är väldigt stor mm. ord men det är, jag står bakom dem liksom att man, man, man går där och visslar och så kommunicerar saker så bara. Men det, jag tror att det är mycket av det beror ju på att man är helt själv där också Jaha. så när det helt plötsligt kommer åh oh, det är en, en till person mm. som mm. typ är här ute mm. också helt ensam. och jag, och jag hade ju liksom min vision om att jag gick ensam med en enda personer inom spelet så när jag klarade så visade jag att okay, det var fyra fem personer mm. jag gick med det var så här, för jag ja, det, det alltid, man by, det byts med. Men liksom bara en sån sak jag kommer ihåg att jag ramlade ner för en sån ruin liksom, ganska långt ner i någon sanddyne. nu tappade jag min kompis Så var han där och väntade på mig och visslade. Men då var det egentligen en annan. Ja, det kan just då vet jag inte om man var. Det, alltså, okay. det, det, det, det, det tänkte jag att det är typ fem olika sektioner så man måste det är olika världar kan ja, säga, kan säga. olika banor. Ja, då kan det vara olika personer ja. ah, och, okay. och resan fortsätter ju mot bergen, förlåt av vi foten. Exakt. Ja, och sen ja, som sagt det är ju inte det är ingen traditionell story så, utan det är just det här, den resan som man gör man bara, mm. om, och, om Det blir ett väl enkla cutscenes oh, Mellanskvens mm. är det ju utan några ord men man Ja, jo, det är liksom man vet ju inte riktigt vad Mm. Varför ska man dit men man dras dit ändå liksom rent på ins säga Instinkt. instinktivt. Mm. Um, och sen jäkligt just det här med ja om man ska gå in på det estetiska så just öknen och sanden och sådär är jävligt snyggt bara man springer omkring och liksom man, bara, man vill liksom glida omkring och typ surfa på på sanddynerna mm. och sånt där men det, det låter lite, alltså det Flower var väl deras första spel? Nej, det var Flow, flow. var första spel. det Flow, förlåt. Game Company heter det som gör det spel. Men Flower var det som slog igenom kanske. Eller, ja, det, det, ja, det var det. som verkligen tog världen med storm. Deras första spel hette faktiskt Cloud. Men. Jo, de hade ju några små spel. Men... Mm. men uh, det låter lite som, som den grejen. För det, är ja, men det, är fri, här... det är väldigt öppet. liksom Det är ingen, det är ingen stress att du måste göra Nej. vissa grejer. Nej. Du kan ju ja, du kan bara gå omkring lite som du vill. Du får ta det i din egen takt. liksom. Sen om man har spelat flower så märker man att det är också så här: vad jag vill kalla så racing-partin där, där du kommer till där du liksom blir ledd ner i typ en gång och sen ska du bara styra igenom för att det går så snabbt. Liksom den vinden blå I Flower så det, spelar du små vinden eller löv eller ja, ska säga, som blåser runt i. Ja. Ja. Och då ska du bara styra med i, i, mm. i den här gången då när du blir det blir så Racingpartier. Och sådana finns det också i Journey liksom, där du glider genom sänningen och, mm. och du de ja, Det är en väldigt snygga Subustimar, ja det är så snyggt. Då är det så också. att man, man liksom vill stanna till och ja. bara titta upp lite så oh, mm. mm. uh, Men som sagt, det är ju ingen. Det är en upplevelse där. Mm. Eller det är en upplevelse, men det är ingen sån story som man liksom, mm. uh, Vävs in i så tycker jag. Men uh, det är inte därför man spelar det. Man får fylla i det själv, ja. så jag måste alltid vara en story egentligen. Nej. Nej. Det är ju ett fantastiskt spel det måste Jag tyckte resan var, var väldigt häftig och så väldigt annorlunda, men jag Det gör ni Jag tyckte inte att det var jag skulle verkligen inte säga att det var det bästa jag har spelat någonsin eller inte ens topp. Nej, det var ju topp 10. Det var ju det, var typ. det bästa typ nästan under året två år så. Nej, Förra året. Tror jag. För året, ja. Nej, det var ju så bra. Så det, det är också sånt här spel. Så fort jag gillar ett spel så vill jag bara köpa grejer runt spelet. Så jag köpte en sån här sjuk limited artbook för det spel Bara för att jag tyckte det var snygg design. Mm. Så det bara finns 1000 x eller någonting. Mm. Mm. Med massa klud i att Vad tycker du? Eller var var en så här? Jättegul. Ja. Äh, men. Alltså, faktiskt av 1 och 5 typ. Alltså, ja. det är typ. Alltså jag någonsin köpt jag, jag, tyck, jag gillar det där det är grymt. Alltså det är, speciellt när det indie alltså mm. tycker jag det är... jag bläddrade i den igår bara för att den är så fin liksom. nej, så har du, de... De... du bläddrade Ja, i. ja, ja. var den inplastad Nej det var den inte, Nä, och, var sen, inte. Och, sen, <laughs> och sen har de har ju bara ett helt kapitel om arkitekturen bara är måste, då är det ett väl spel grumt Ja mm. Ja nej men jag tyckte det var en det var en häftig resa. Det, jag tycker alla borde spela men jag tyckte inte att det var... Det var en känslomässigt så berörde det mig inte så... Don't det var något... Tillfälle som jag blev så ah. Du Då klämde jag fram en liten tår för att jag ville få fram en tår. Men det var inte, <laughs> inte så där att det var verkligen... Det är med. så känslokall. Ja, det är, det är så läskigt också att du kan gråta på kommando. <laughs> oh, jag måste gråta, det känns så. Men det var ju den enda filmen du gråter till är IT, va? Eller är det jag? Du har nog gråter Ja, det är ah, den enda filmen. Jag trodde att vi hade något gemensamt. Oh, nej. nej, men det för mig så ja, om jag ska bli berörd på så sätt sköntet då behöver jag mer då behöver du en hund som ja, Alltid en hund perfekt. som ska död och göra till David. Men det var väldigt det var annorlunda. <laughs> och, the game. <laughs> i Slut <laughs> och skottkan i smalbenen. Det löser sig. Nej men uh, ett bra spel. Värt, ja. och, värt att att spela ja. som sagt ja. det, det är också har värt man inte spel. ha, men... måste spelas det det som är skönt är att det inte är så långt länge givea hämta Alltså det blir inte vara länge jag menar Låtsen vara. Jag menar det ett spel. Jag hoppas köra en Det kort. hur länge måste Jag spela igenom spel? oh, Jag, <laughs> det... jag, jag, jag spelar igen orbalata. Oh, ja. Jag kan gå törge upp. Nej, äh, jag går bara rakt fram. <laughs> det är gilla illa när det du... är spelar fel. Jag när, spela fel. Jag vill lite korta spel också man har tid att spela igenom spel. Det blir bra. Ja, uh, spela harpan men med kort. men man inte behöver sitta liksom i 100 timmar och nöta ett spel för att bli klant. kan ja det kan, gör, ja, det kan ju Det kan väl spela längst mest. Ja, oh, jo, jo men du kan. Åh, oh, tack. Jag är inte alls. Jag Nu kommer vi in på egentligen för att nästa spel som jag har klarat tills idag är Alan Wake. Och det har på min skämshögen ganska länge. Jag, jag gillar ju skräckspel som alla kanske vet nu. Och Alan Wake har, har jag varit sving på länge och jag och min sambo Marie har spelat igenom det. Hej allihopa! <laughs> Hej! är hey. Marie aka sambon. Men Linus du också spelar Alan Wake Ja. För, uh, jag kan komma med lite sån här Gud, sarkastiska kom kommentarer. Ja, gör det. Har inte 2009. 2010. Ah, ja, vad, vad, vad tycker du om det? Kan jag börja med dig? Norden? Ska vi börja med mig då? Okej. Okay. Ja, alltså, sammanfattningsvis ett väldigt bra spel. Det fick ju höga betyg, och, men det var ändå många som att alltså, var besvikna eftersom det var ett spel som var in the making i 5-6 typ år. Eller kanske mer till och med men jag gillar ju remedy generellt eh, som finska utvecklare det är alltid intressant och varför det? Nej men det men varför så... är alltid intressant. Det är intressant för det finns inte som många finska ah. utvecklare det är typ Angry Birds snubbarna och och <laughs> remedy liksom jag vet och inte. Red inte. Links. Ah. Ja. Vilka är det? <laughs> <laughs> de som heter Trials HD. Ja, ja. just det är de, de. Ja, ja precis. Raw Racer. Det är sant. Finns det de som gör Clash of Clans också som jag inte vet vad de heter men. De är stora Just det, okej okay. uh, Anyways, men det, det, jag, jag gillar remedy. Jag gillade ju, uh, nu tappar jag bort titeln Max, Max Payne, precis, den ser ni bra också mm. Men i alla fall, det, det är ett riktigt bra spel tycker jag uh, 10 av 10, nej, men väldigt bra Vi spelade det ju över ganska lång tid i för dig. det var ju flera år det är flera år, ett år ungefär höll vi på ja det känns det är så. en lång resa, flera ja. år så spelar det. det är inte okay. så jättelångt spel Nej. Nej så det är väl, vad kan det vara Mellan 10 och 15 timmar kanske Eller? Mm. Kanske Något mm. sånt, ja jag vet, jag vet, Vi körde det kanske de första åtta timmarna ganska snabbt Och sen så typ hade vi en paus Jag vet inte riktigt varför vi fick barn kanske Vi fick barn Nej vi hade barn när vi började spela ja, Vi började det. spela ungefär när hon kom Och i början så såg hon mycket mer mm. så det lite del... Tack vare att hon hade sovat mindre Så var det mindre speltid bye bye, yeah. <laughs> Så en nackdel för oss är ju att vi har spelat det lite upphackat Vilket gör att story återkopplingar de har ju gått oss förbi ja, men då måste jag ju bara säga det För det som är bra med det spelet är att man får en summary för varje kapitel Ja, ja. det är grymt grym Jag gillar, jag gillar ja. det upplägget Jag gillar mm. det jättemycket det är, det är samma upplägg som ett annat spel som vi kommer prata om tid, senare i avsnittet Men jag gillar verkligen mm. det Och så typ att det är en skön country-låt liksom, mellan varje mm. kapitel det är, It's awesome mm. <clears throat> Sen är det men... som att titta på en tv-serie Där man själv får vara med och påverka mm. Alltså det är ju asnice jag gillade det jättemycket Det är lite interaktivt men samtidigt är det lite flow Man mm. behöver inte ta varje steg För att ta liksom, storyn framåt mm. Det är som det senaste Lone in the Dark-spelet Som också hade det där DVD-upplägget <laughs> Fast man kunde välja typ sista bossen Ifall man ville Man kunde välja kapitel från början Vill du spela första kapitlet eller sista mm. Man börjar från början <laughs> men, uh, ja, Hur bra är det? Det var ganska kast. Men men det roliga men det var det här. var kollar i New York i Central Park typ så med med eld Ja, det är det som är femman som bara heter Alone in Dark men fyran heter typ också Alone in Dark bara. Det det ja, det, det är säkert det. Det är, nu, det är för mycket frågor som jag inte kan svara på. Men är det på. det som är i det... alltså PS3? Ja, det är det. Ja, det, är det. Ja, för det var ju det... jävligt... Men det du... coola var att man kunde kolla ner i rocken och se vad allt man hade. och så här, man var i världen. Man fick inte bara upp någon meny om vad man ska ta för nej. våpen man bygga upp. Det var bara en liten notis. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, mm. nej, men... All ja, awake, jag, jag tyckte att det var... Alltså... Alltså, det, det finns så många aspekter av spelet Men alltså, som skräckspel det, det är ändå ett ganska mainstream eh, skräckspel Eftersom det, det är liksom eh, ja, det var, men Jag tyckte ändå att det var anpassat till en mainstream publik Men jag tyckte att det var väldigt bra Jag var, jag, jag var ändå Jag gillade det jag tyckte att det var Framförallt grafiken var jättesnytt alltså, det, var, det var jättebra grafik Det var Kanske lite efter sin tid på så sätt Men det var detaljerat det var, det var, Jag gillade att gå runt och bara titta på mm. omgivningen Faktiskt, ja. jag tycker det jag, jag, jag. fantastiskt snyggt miljö, spel. Ja, det var ju väl gjort. miljön miljöerna liksom. så där, kanske inte var världens bästa såhär, animationer med ansikten och när de pratade och sånt. Det jag lite men just miljö, alltså det var ju väljat spel. Atmosfären gick ju nästan tag på, alltså. Verkligen. Och det var, alltså, alltså, kände som att det var kanske lite efter sin tid på så sätt, men det var ändå. Ja, jag inte, Jag kommer kringlång in mig i analysen, men det, men det var det var snyggt. Jag gillar det. Det jag gillar med grafiken, jag sa någon gång under tiden när vi spelade att det var så här omtänksamt bra grafik. Därför att de har gjort så mycket mer än vad som behövdes för spelets skull. Mm. Utan det var så här, man kunde ju springa ut i skogen en stund och bara liksom springa iväg. och och titta sig omkring och sen springa tillbaka till liksom. det. är verkligen ett spel man vill upptäcka. Man bara springa ja. springa förbi alla mörka Ja, jo så är det är Men de hade ändå jag... gjort mycket ja. mer än vad de andra ja, ville. Ja, absolut. Fast jag absolut. Vill, det var det som är grejen. Jag håller med dig Egentligen är det inte ett sånt spel därför att det var läskigt. Mm. Men jag ville upptäcka Skogspartierna mm. för att jag tyckte att alltså, miljöerna var så välgjord. Det var snyggt. Det var verkligen så här. Ja, mm. mm. alltså det var snyggt på ett mm. sätt som är obeskrivbart på något sätt. Det var snyggt dimma. Det var snyggt. Allt vatten, alltså all, allt sånt här Alla detaljer var jättesnitt mm. Men det är som du läser fast. de lägger ner så mycket på detaljer Sen kanske det är, man kommer till och inte. 90% av folket inte ser det Eller inte tänkt på det, men det är ändå det i Det är så mm. här mm. Däremot så var det, det var lite buggigt jag, jag fastnade till exempel bakom något hus typ, Och kunde snurra runt karaktären upp och ner och, Det var så här riktigt stora buggar Det är ingen bugg, det är en feature <laughs> Fast jag var tvungen att starta om okay, ja. det senaste, Varför var du bakom huset? Nej <laughs> men Det där? var det jag ville upptäcka liksom, Men, oh, det, men det gick hus. inte, det fick jag inte göra <laughs> small Det var för hardcore liksom. ja. det, var så här, det är casual, typ, så här, du kan ja. inte gå bakom huset oh, Det är bilder och kunde ha bakom mm. ja. Ligger i, bilder, i så traktordäck det är Nej, men det är, det är jävligt Alltså de har ju satsat mycket på storyn också så, mm. äh, Tycker jag mm. det, det, det, De har ju jobbat länge på det alltså Det var ju verkligen 5-6 år Men Vad tyckte du om, om alltså, det? det känns som att de hade lagt ner Allt fokus på, kanske på storyn Och glömde bort att skapa lite variation mm. I interaktionen Med mm. de här onda shadow people, för det ja. blev riktigt enformigt. Mm. Jag kände i de sista två kapitlen, då var vi liksom båda två så här, nej nu får du, nej du, nej gör det här du <laughs> liksom, så går jag på toa eller något, för att det bara vart det var liksom en identiskt händelseförlopp mm. liksom, ingen, inga överraskningar och mm. liksom, bara, oj nu kommer det en ett jättestort skugg människo typ, mm. liksom. men det var ingen som Nej, men det är så här klassiskt spel ja. fel. fel mm. så är det ju nya Bioshock också, Infinite det är så här, alla Storyn och sånt är jättebra. Värden är... Mm. Man bara vill se med av det. Och så måste man... Nu har jag inte jag så mycket problem med det. Hur många som har problem med det är att det är bara är samma strid om och om igen. Liksom, mm. För att föra storyn framåt. Det blir ju fel ibland. Liksom. Man mm. behöver inte ha det för att uppleva storyn. Liksom, Nej, precis. På något sätt. Mm. Så, Nej, det är lite det kan jag förstå. när det blir så. Mm. Liksom en... Stiligt. Det är ju förstås vissa som skriver storyn De sitter liksom och gör sin grej Och sen är det de som gör spelmekaniken mm. Det är inte alltid kopplat mm. så heller liksom, mm. samarbeta på sånt sätt mm. Det här är ett typexempel på När det inte riktigt funkar alltså, Jag tycker fortfarande att det här är typ 8-9 av 10 spel för mig mm. jag, tyck, jag gillade det jättemycket Men det är fortfarande Man måste ändå kunna erkänna att det, det funkar inte riktigt Alltså Storm är fantastisk, stämningen är fantastisk mm. Men spelmekaniken är mm. Ja, den är ganska mm. enformig Alltså mm. ännu mer tyckte jag så i början Sen så typ så här, köpte jag det eftersom Storm liksom, Det blev mer stor mm. ju mer man spelar så att det blir mer, mm. det blev bättre spelet Men det är fortfarande Alltså det var väldigt Striderna var mm. enformiga Och det var ju det det fick mycket kritik mm. för också mm. Men jag, jag håller med om den kritiken Det, det var... Mm. Ja, lite, lite mer variation där hade gjort det ännu bättre Men, men det är fortfarande ett mm. fantastiskt spel Det är ändå spelvärt Det är inte mm. så att, åh det är så enformigt så spelar det inte Utan, nej. tyvärr var det lite enformigt mm. Men det är okej För att det runt omkring är mm. så, så Mm. Verkligen ja. Ja. Vad tänkte du? Nej, jag, jag vet inte vad jag tänkte jag <laughs> jag, Nej, det kanske jag gjorde vad ty, vad men, okej, du men nu börjar jag tänka på Nej Inga annat spel. <laughs> Nej, inget, ah, inget annat spel. Men när man kommer till här eh, vikinga... Eh, ja, de, de är galna i bröderna. Ja, ja. om man är typ på en sån här spelnings ja, just eh, hjälp med och ge konsert. Det var ju en bossfight ja, på en scen. Jag, det tyckte jag om väldigt mycket. Ja. ja, det var en coolt ja. inslag. Men den ja, men, vek ju av ifrån... Uh -huh. Men Nej, jag tycker bara det är roligt för idag vill du snacka om Jörny, det höll ju som det årets bästa spel och Alan Wake höll ju som det årets bästa spel. Mm. För jag har ju alltid en grej på att utnämna årets fem bästa spel. Ja, ah, just det. Ah, ja. Så du, Alan Wake har vunnit ett år och sen Jörny vunnit ett år. Han chartered vunnit ett år. Mm, och Eller det får... kan man ju gissa vad det blir i år. Ja, det är ju läsvar. <här> <här> om inte Brothers bara sopa mattan. <här> ja. Vi får se. Men det här året har ju är inte slut än? Nej, nej, nej, men vad ska komma ut som bräckar där? Jag det vet, vet inte. man aldrig. Jag vet kanske inte. kommer Journey 2. Ja, det är filmåren som är mer spännande i så fall. Ännu 2014. <laughs> <laughs> Boom! Kommer till nästa konsolgeneration kanske. Nej, ja, men det ska man ju spela, Alan Wake. Det är riktigt bra. Ja, men definitivt. Har du uh, Collectors Edition eller ja. Ja, bok, boken. boken. Boom. men jag har ju inte Boom. så sagt. Jag är ju självklart inte plötsligt av det. Nej. Så jag vet inte vad boken innehåller. Jag men... <laughs> ja, det är spelat ett annat exemplar. Ja. Det som jag var glad jag blir. Mm. Har du också det. Ja, men jag säger det det är väldigt få spel. Det gör ni du köpte den här artboken, Alan Wake köpte den här collectors edition till och så jag köpte den här guiderna och ja. fick med det här halsbandet hey liksom. ja. Ja, men jag alltså again, jag, följde, jag måste ändå säga att jag följde den utvecklingen Alan Wake. Alltså det, det var ju som sagt det var ju... Mm. kan ha varit fem år in mm. the making eller något mm. men jag läste om det hela tiden och jag var taggad på det. Jag men... jag gillar Remedy. det. Mm. Alltså, jag trots att jag tyckte ändå var den var ganska amerikaniserad. Mm. Alltså, den var, det var, var så liksom lätt att köpa den så, men, men det var fortfarande. Mm. Alltså, det är intress, ja, det var intressant att berättat på något sätt. Och just det här att det var så pakier med. På slutet där så var det lite så här att man nu blir spoiler. Men, men att man liksom började spela i hans lägenhet och knallade runt lite sådär, mm. det var lite så fick lite... Det var ju i flera kapitel, sån lägenhet. Ja, men det var lite... Jag gillar de här live action man ser i filmerna. Han kollar ju på tvn och mm. såhär. Mm. Ja, just det. Ja. det. Det är ganska coolt grepp faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Jag måste erkänna, jag är ju väldigt japaniserad så jag tänkte från början så här, okej. Okay. Det är därför det säger Arran Vakeru, du säger Aran Vakeru. Exakt. Arranu. Vakeru. Ah. <coughs> Nej, men, alltså, jag, jag, jag tänkte, jag tänkte jag faktiskt fan, att så det inte skulle hålla måttet eftersom det var... Jag tänkte att det skulle vara väldigt amerikanskt där, men jag tyckte att det var... De gjorde det bra. Fan, det är svårt att beklara mm. vad det är som är så bra med men det. Storyn alltså. sto, Framförallt storyn tycker jag är... Mm. Inte mekanik. Alltså, det är kul att spela också. Ja. Det är det. Men det, det är det lite enformigt. Men, men det får man ta på. Så. Något sätt. Det, många sådana här skräckspel är det. Uh, och det, det är lite del av konceptet. Det är mycket storyn och stämningen som gör skräckspel. Så ja, uh, uh, verkligen åtta, uh, 9 av tio för mig. Mm. Jag har ett litet men ändå på det här. Oj. Jag, Oj. jag kände när man nådde. Nu ska jag inte vara en spoiler, men... Men! ja, jag gillar Nej. det. Jag kände att slutet var lite av ett antiklimax. För jag fattar inte slutet. Äh, men det är, det, är, det är så här slutet som bara, okej, okay, man får fler frågor. Det kan jag mm. hålla med om. Ja, men det är därför de har en massa slutet. DLC- Mm. Det är ju lite billigt ta på något dig. sätt mm. alltså ja, att, ja men ja, om du vet vad som egentligen händer Köp signal ja, och det det, det, är nog, det det är inte som att det är så här fristående Det är en fortsättning Ja, det, det, inget, är, fortsätt. signaler efter, ja det är direkt efter Ja man får Nu ska det... vi inte berätta för mycket nej, För det, det handlar så mycket om hand. Det var det enda jag ville bara dela med mig av Som jag hade med mig som en liten här. Men jag gillar det här spel, sjukt väljorda. Alltså. Ja men verkligen. Och, och det man kan säga, jag, jag tänkte det. Alltså inspirationskällor till det här. Mm. Alltså, det går, det är de inte, liksom, sticker de inte under stolen med. Men det, det är ju Stephen King en stor inspirationskälla här. Alltså det, det är väldigt eh, likt, eh, vad heter den boken nu? Jag vet inte men det är, det är en författare som kommer och... och eh, kommer till ett, eh, han, han åker ut på land, landsbygden liksom, för att skriva en bok och så vidare. Mm. Till, mm, alltså, det, det, det, är väldigt, det är mycket referenser Till just Stephen King Men kanske annan skräcklig också Jag vet inte riktigt, det är inte så att Men just uh, Stephen King-referenserna var S Haglade ju I det här spelet ändå mm. Och det var awesome mm. Tycker jag Jag ser att jag fick så mycket kritik när det kom ut Folk trodde att det skulle vara med öppet Och allt sånt. Jag vet inte, många blir ju besvikna när det visades på E3 sen. Efter typ fyra års tystnad eller de det var. hade liksom... ju bara visat någon trailer först som så man såg någon sån här sväv ja. liksom över några skog och man bara, och, det här kommer bli sjukt. De hade jobbat otroligt länge. Det var nästan från PS2-generationen. Men de är, ju, de är så ofantligt små jämfört med vanliga spelsudier. Ja. Alltså, jag vet inte hur många de är nu, men alltså... Ja, nu drar jag bara till siffror, men de, de var väl typ så här 50 stycken eller någonting. Var de inte där under den wake-up De är små för att vara ett AAA-vi-producerar-spelföretag. spel företag, liksom. ja. Så det, det är ju häftigt, så jag förstår ju att det tar lång tid. Liksom. Jag kan förstå att man är besviken, om man, mm. alltså, för det, då, mm. det snackades om det så länge. Men, mm. men jag måste ersätta, jag, jag tycker ändå att det är... Alltså jag är ingen grafiknörd så Men jag, jag tyckte verkligen att det var fantastiskt Det var, det var läckert liksom alltså jag är runt och bara njöt av grafiken I spelet trots att, Och jag spelade det efter sin tid Jag tycker att idag så är det verkligen mm. Alltså det, det är snyggt Det, det är verkligen de har, de har, Det är genomarbetat Det är jättefint Liksom Fina miljöer Bra, liksom, bra effekter för att få det Skräckaktigt mm. liksom Uh, det är läskigt också Bra dimma. Ja, det är mm. definitivt läskigt. Alltså, vi, I alla fall. Ja, stress. ja men skräck. stress. Stressskräcker. Om man sätter igång några generator kommer så ser man man alltid har en som kommer ah. mot den. Mm. Men det är mycket längre grejen, Det är ljuset som är, som är din skyddsling. Liksom. Ja, det är som det man kan gäller. lysa på med ficklampa alltså. och så Precis. Det finns ljuspunkter som du kan tända. Det är dit du ska hela tiden och så alltså vidare. Mm. Jag, jag digger det stenhårt, alltså. De flesta skäckspel som jag är i japanska, men det här var verkligen det... finskt. Ja, det här var finskt. Det var verkligen finskt. Det, är finsk. det verkligen finsk. mm. Mm. Mm. kan men inte det... förklara att man har så mycket tid på just skogarna. Ja, ja. Så... ja men det var det Den också. Jo, det var ju, var ju verkligen... alltså, det skulle ju utspelas i som nordiska. Ja. ja, det var ju mycket så barrträd och sånt som man inte ser i, i liksom skäckspel annars. Mm. Mm. Kändes som hemma? Mm. Ja, jag känner mig hemma. In Jag skulle gärna vilja ta upp... Uh... En serie roman Som jag har läst sen sist mm. Jag är inte helt färdig Men jag har typ Cirka två album kvar Av många Och det är Why the last man Som oh. jag vet att du har uh -huh. läst också Jag försökte bli klar till idag Men blev inte det Läser men... skaddan eller? Ja ah. Jag gillar den men jag har också en del kritik Men eh, jag ville försöka vara lite, ha, ha lite och liksom mm. I mean, Why the last man kan jag säga det lite kort. Det är, det är en långkörare av uh, Brian K. Wong som är en... Han är väl lite av en up i, i serie i serievärlden Han är ju skribent. Men han har hållit på ett tag ändå. Men det räknas väl till en av de här nya förmågorna liksom. Mm. Han har ju gjort mycket nu på sistone tiden. Pride mm. of Baghdad och han är min nya saga heter det va? Precis, ja. ja. Jo absolut. Ja. Han är ja, precis, exakt. Han är ju han är han är, han är eller om man säga, han är mm. han är mycket i, i många hjärneldar nu och många av de stora Han har gjort en del grejer för typ Marvel och sånt tidigare också. Men eh, Wide Last Man är väl så här lite fortfarande hans Magnum Opus liksom, det räknas väl som hans största bedrift liksom. Och det det handlar om egentligen eh, en ja eh, man vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt än vad det är, men jag tror att det är det med något sånt virus som har wiped ut ut alla liksom, män på jorden och, och sen är det han och en, en apa så vet man vet som, som, som är kvar, eh, som är de enda eh, Männen kvar på jorden. Det är ett så här skönt koncept tycker jag, men, det, men den är väl skriven, men den lider av vissa så här klassiska, tycker som jag tycker, klassiska så här Liksom amerikanska fällor den, den faller i dem ändå Trots allt, men den är fortfarande väldigt bra Jag gillar den, det är en, det är en bra liksom. Man skulle kunna göra en e grim tv-serie av det till exempel Det är konstigt att de inte har gjort det tycker jag Nej men, men äh, filmmanus gammal... är ju liksom Det har ju varit uppe hela tiden Så nu tror jag, jag vet inte Men det har ju varit mycket att om att hitta en får kopplat av sen på alltså det finns ju ett manus där ute så den ska väl bli film är det tänkt som. Okay. Vilket är lustigt för det skulle ju passa så otroligt mycket mer som en tv ju verkligen ett så här kandiost äventyr som. Verkligen. Men ja, var... fan inte ja. film det är... hur ska man få med allt det där egentligen? Ja, det, det får man inte. Det blir så här World War Z liksom. Ja, ja direkt katastrofen och sen ska de hitta lösningen liksom. Mm. Men äh, vad, vad menar du med så här amerikaniserad problem eller så är amerikaniserat. Nej, men alltså, det, det, jag, jag tycker att den faller in. Det, det, det finns några så här klassiska fall som det faller i Men mm. exempelvis, det, det är ändå en måste säga det. Det är en serie som han framhåller ju många så här. Det är mycket så här historia kring kvinnor, alltså vad kvinnor har gjort och kvinnor framhåller liksom var det kvinnliga könet så att jag har deras bedrifter så att säga kvinnor är bra på det här kvinnor är bra på det där det, det är liksom informativt och eh, det, det, det, alltså jag tycker att det, det är lite han gör ett slag, han slår ett slag för kvinnor i serien mm. det är väl inte det som är syftet men sen, fall, sen faller ändå tillbaks på det att det är typ så hur personen ändå liksom alltså, han är typ en nobody men ändå så, oh, han har han avsatt så här med sig som en kvinna men det är ändå han som liksom lyckas mm. göra mm ja du vet han, han hjälper dem ibland Och det är så här, när man tror att allting är förlorat Så bara rycker han in och bara löser grejen ah, ja, ja. det det, det, så, Sådana grejer kan jag störa mig lite på Men, ja. eh, men det är ju fortfarande liksom, Det är en serieting Det är som att man ser en actionfilm i, i liksom, ja. eh, man, man vet att det kommer att hända Men, men... missen är att alla män dör Typ av alla arter Är inte så? Ah, alla. Och det är bara han och hans apas De enda männen kvar på jorden liksom, Så ah. han är egentligen vad handlar själva storyn om Det är att han ska träffa sin flickvän Va, mm. igen Som var på Australien då, allting hände mm. Var det inte så? Jo, Aa. precis och i början vet han inte ens om hon lever och så Nej. Det är lite, det, det lite upplägget Det är också klassiskt amerikanskt på sätt det är, en, det är en som en road movie Eller en road comic liksom. är, de, de färdas från olika ställen liksom, I USA eh, framförallt Men det kommer till lite olika ställen också Bland annat Japan och, och sådär och det är, jävligt, det är jävligt schysst liksom men sen finns det andra saker som jag tycker mindre om det är också det, det, eh, det förklarar oss lite för mycket tycker jag bitvis alltså det är så här, och de hakar upp sig på lite på vissa grejer typ så äh, typiskt amerikaner hakar upp sig på att berätta mycket om vapen till exempel alltså det här den här modellen hit och dit och det här den här fightingkonsten den är så där det tycker jag känns mm. som klassiska amerikanska klyschor men uh, men jag kan ändå köpa det liksom. men jag stöder mig lite på det jag tyckte att han kunde ha gjort det lite bättre eftersom han är så hyllad så jag hade nog förväntat mig lite mer där men... men så det är väl det och det är så här allt förklaras för lösnar hela tiden det är så här du vet ja ah, det här är liksom jag vet inte vad men någon, någon är så här, äh, äh, något amerikanskt vapen eller någonting och så bara ja ah, det här är det funkar så här och det används där och så där. Mm. Ja, jag gillar inte riktigt det. Det är roligt om du bara nämner ett namn som har man kollar upp det själv, tycker jag. Men... Någonting jag tycker är roligt med att säger är att de finns här... Det finns så här nummer och sånt. Bara typ 90%, eller 95% av alla piloter var manliga. Så ja. det finns typ inget sätt att flyga längre. För det är så otroligt få piloter kvar. Och så här, de drar upp sådana saker hela ja. tiden. Och det är ganska intressant. Så man bara, ja men vi kan, kan flyga över till Australien. Ja, vi kan ta en båt. Det är också lite problem. För det är, så himla, alltså, mm. det är ganska intressant att de tog upp så Varför kan man, man inte ta en bort? Ja, men det, det var väl också något sånt där. Liksom. Mycket av uh, skeppen har sjunkit. eller Folk inte vet hur man liksom... Det är mm. ju typiskt manligt yrke var sjökapten. Liksom. Men alltså, mm. det var massa sådana uh, problem som de tar upp. liksom ja. Och det var väldigt intressant. Absolut. Ja. Jo, alltså det, det, det är en jävligt... Mm. Det är en spännande vision. Mm. Liksom. Och jag, jag tycker att han... Han gör det bra. Mm. Och de, det som jag gillar med den säger. Det är ju så här, liksom att läsa karaktärerna får ta plats, alltså. De får ju verkligen ta plats. Det mm. handlar om karaktärerna. Det är bra. Alltså, det är väl det som är den stora styrkan mm. tycker jag ändå karaktärsutvecklingen så att det, det är mycket fokus på det. Eh, och, och så att säga, det. Det är många tidningar, det är många nummer, liksom, så mm. de, de får ju mycket plats. Men, men som sagt, det där är väl negativa grej. Jag gillar den, men, men den, som sagt, den, man märker att han är amerikan. Alltså, det är skillnad. Det är, det är många av de här. Om eh, man på 80-talet så, i amerikanska världen, alltså framförallt dc comics liksom, så kom det in många engelsmän. Eh, där Och Typ Neil Gaiman, eh, Alan Moore, ja, Alan Moore var ju tidigare, men lite sådana där skönningar. Liksom. Det finns ju flera andra namn. Men. Eh, jag tycker att man märker stor skillnad på om det är en engelsman som har skrivit här om det är en amerikan mm. Mm. och här, det är typiskt att det är en amerikan det är lite såna här mm. politiska bitar så att där är liksom att ja, det är lite jag, jag var lite osäker på om det skulle vara så här pro-Israel, bitvis för Israel mm. är en del i, i historien också liksom till exempel, mm. och det brukar alltid vara lite så här USA mm. är ju liksom, står ju på Israels sida mm. politiskt så där, och, och övriga världen typ, gör ju inte det i princip, mm. men men här är det är det, det också, man märker att det, det lyser igenom i serien. Jag undrade om man skulle göra det, om man skulle låta det bli politiskt eller inte. Men man ändå gjort det och det blir lite pro-Israel. Och det, det tror, jag tror inte att jag skulle liksom våga det och så. Nej, men. men Så det, det tycker jag väl också, det är väl lite negativt för det är så här klassiskt amerikanskt också. Jag vet inte, det känns lite obildat sådär men... Men, mm. ja, men det, det är ju så i amerikanska skillnader, man får köpa det men... Grym story, verkligen Och bra karaktärsutveckling mm. Och, och jag, jag gillar att läsa den Men det, det är som en, som en klassisk så här bra typ, Action-äventyrs amerikansk serie liksom. man, man, vill, man vill veta vad som händer härnäst mm. hela tiden nissen är ju jättespännande ja, verkligen Men, det, mm. men det, är ändå, det är också lite det här typ, katastrofen grejen mm. Och den har gjort så många gånger också Men det är ju lite en annan twist på det ja, men Jag gillar det, alltså, jag uppskattar när man ser und alltså, När själva katastrofen sker Som World War Z det tycker jag är jättespännande när man ser allting gå åt skogen. Men det här gillar jag. Alltså, det är så unikt det här. Så det gillar jag också liksom. Men jag, jag tycker det är roligt också för alla. De olika. Är det en så att exempel, det är inte mycket spännande. Israel till exempel jagar den här snubben som är kvar. För de vill ju de säkra deras, vill man, deras folks framtid och mm. ha en man liksom. Så det blir det, det är intressant på mm. sätt liksom. Hur många ja, just... episoder finns det? Eller är det en slut? Men eller... Den är slut. Den är okay. jag, vet inte hur många, jag tror att det är 10 album eller sånt där. Eh, kanske mm. ja, någonstans där. Tio, mm. elva, tolv. Någonstans. En siffra som jag kom upp som är 52 nummer finns av den. Sen kanske den upp till album. Mm. Det är en ganska lång serie. Det tar ju mm. lång tid att läsa. Så. Det är en sån lång kör. Mm. De, de DC har ju en del mm. såna där. Det är ju den här Vertigo-Line. De har ju... Mm. Sandman och det brukar mm, vara 10-album Det mm. brukar vara liksom klassiken för de här mm. långa Preacher är också 10-album Och de här mm. stora brukar vara det ja. ja, det är också en fantastisk serie Det får man prata Verkl om någon annan Verkligen, det är ja, helt fantastiskt Och mm. där är ju en engelsk man som har skrivit Det är stor skillnad Där är det mycket så. här ändå alltså Att driva lite med USA Här tycker jag är det är mer så här. Det, det är uppenbart att det, det är i USA Det är av en amerikan, det är för amerikaner Men det är ändå Det alltså vi är fortfarande väldigt bra Men det är mycket som är det finns inte det här lite drivet med kulturen, tycker jag. Men, ja, men det måste inte allting ha heller liksom. mm. men, alltså, jag, jag ser en stor skillnad när jag läser typ Garth Ennis och sådana engelsmän som har som har jobbat mycket i USA. Mm. Nej, men jag, jag tycker det bara jag måste bara säga jag tycker bara det är roligt twist på det. Ja, vad ensam kille kvar på jorden. Det är ju bara Fan var nice typ. eller, eller <laughs> ni förstår vad jag menar Den här dumma pojk-drömmen typ, ja. Men alltså det är, det är inte kul för honom liksom. Han Nej. mår inte bra någonstans liksom. Alla ute efter honom Och det är krig och Det blir inte riktigt som man kanske kan ha tänkt liksom. Det som gör, gör den bra alltså den är ändå, ändå uh, Den är inte så tung Som många vertigo-serier mm. är liksom, alltså det, det är verkligen vem, alltså, Någon som inte är van att serier Skulle ändå kunna börja med den här Det jag. tror jag Mm. så det är inte tung mm. dialog det är inte så här, det är inte så här, liksom, pretentiöst på det mm. sättet Härligt lite skräm Grym. På underhållning i pappersformat. Eller mm. ja, det beror på hur man läser serien. Du läser mest digitalt, tror jag. Eller det är äh, kanske båda är. Vad Vad pratar du nu? Serietidningar. serietidningar. ja, det är digitalt nästan utslutet du Jag läser mm. båda då. Alltså, ja. jag, jag har en stor serie i Jag har som, du läst den här ja. digitalt? Eller? Ja. Nej, den här, den här digitalt. Ja. Ja. Vi, vi hjälpte ju Nora och Maria att flytta. Och det var jäkligt mycket serietidningar. <laughs> de väger mycket. Ja. Gud vad tunga. Ja, de gör ju det. Tradebacks, eller paperbacks, eller vad du vet. Ja. Nej, men, Trade jämfört. paperbacks. Jag har, ju, jag har ju en bok jag har börjat, eller jag har läst typ hälften som heter Tokyo Vice som handlar om en... Ja, det är ju en, en reporter, en amerikansk reporter, eller journalist som jobbade på den japanska tiden Yomi Uri Shimbun eh, under ett visst antal år. och eh, Han skrev om jakusan och japansk maffia och eh, ja, kriminalreporter helt enkelt. Så det, och Det har han skrivit om i, sin, i den här Tokyo Vice-boken. Eh, ja, just hur man tar sig fram som reporter och vilka, hur man se till att få information från poliser och sådär. När kan man gå hem till dem på kvällen? Vad ska man ha med sig för presenter till dem och såna här saker. En sak som man Men, är bra på... Det var en bok, va? Eller? Ja, det är en... Vad säger man? En biografi? Det är, en, ah. ja, det är bara han som har skrivit om vad han upplevt i verkligheten. Och då... Ja, man får tips bland annat på att okej, okay, om du ska hem till en polis på sommaren då, då är det bra att ha glass med dig, för då, även om han inte är hemma då hans familj är hemma, då måste du fråga sig ja, men ta emot den här för annars smälter den jag kan inte bära hem igen. så då, liksom, då ta, har man ändå fått en gåva som de inte kan se och då, nej, och då är de <här> dig? Ja, men <här> dig då har de så här, okej okay, det är han lite så smält, du jobbar ju man ja. smörjer liksom poliserna på ett <här> sätt så det är mycket, mycket sånt man får lära sig hur journalisterna i Japan <här> mm. jobbar och som Ja, om Jackesson och sådär, äh, maffian och allt möjligt Så ja, jag har läst hälften och ähm, ah. Den är väldigt intressant Man lär sig också hur man ja, Just det här med hur man lämnar lämnar över Vissa och sådana här grejer i Japan mm. liksom, Buka ja, två händer, händer, ja. Med ja, händerna med ja, båda just. händerna Du lämnar över med ett, en hand Och sen tar du emot det med två händer Och sen inte liksom knöla ner i fickan utan, Men det är ju samma titta på det och så också i affär De tog emot det med båda mm. Ja, men ja. då visar man att man liksom är Tack så mycket och så ja. Men just med med att man kollar okej okay, vad har han för titel eller hon för titel och sen, så man ser, vet också vilken av de här artighetsnivåerna i japanska språket man ska mm. använda liksom lite grann. Man ser liksom okej okay, är det en chefen på på det and, andra företaget och kanske man använder en viss en annan mm. sorts språk och ord. Och så. Det är mycket så i japanska mm. liksom den med artighetsnivåer och så. Mm. Äh, ja, så det är, man lär sig mycket om liksom, japansk kultur och sådär också Och mm. också om jakusan som är ganska fascinerande mm. äh, Vad sa du i boken? Hette? Tokyo Vice, Tokyo Vice mm. Är det ny eller vad? Nej, den är nog ett par, ett par år, mm. tror jag Vi har en äh, rolig premiss liksom Ja, den, och den är skriven av Jake Adelstein, heter den som ni vill kolla upp det Jake Adelstein Tokyo Vice Jag har mm. läst hälften av den Ja, den är intressant, och rolig Mm. Det känns lite som en här deckar, liksom deckar roman på ett sätt Än fast han, är, så han har skrivit den På ett bra sätt Så det är inte bara så här mm. torr Det låter jätteroligt mm. Ja, jag visste vad det var när jag nämnde det Men jag har aldrig läst den men den, är, mm. den har jag kollat ja, den är in sen tidigare men... Den är värd att ha kollat Så ja, det, det har jag läst sen sist men. Då bockar jag för det på min lista Sen har jag ett spel till som jag precis har Köpt mig i veckan och börjat spela Som är Walking Dead Som också Tillsammans ja, tillsammans med Journey var väl det, det spelet som fick mest positiv kritik mm. tror jag. Det var för, ju på för jag det, det bästa spel. Vi har spelat fyra av fem episoder. Eh, så uh, pass. Ja, det, en episod kanske tar ja, för mig två timmar eller någonting sådär. Och det är också det här att det och som du berättade om i Last of Us just att karaktärer, det blir väldigt karaktärsdrivet, spel. Mm. liksom väldigt mm. så här alla karaktärer Precis som är som serietidningen. Mm. Det är mycket karaktärerna liksom. Ja, man liksom man ja, Redan i första episoden Så var det så att man bara Man känner för de karaktärerna Som vi vet. de är väldigt mm. bra Och de har inte bara en liksom, god, Antingen är en god eller ond mm. Alla har väldigt många lager så det är någon som, ja, Om det är någon som förlorar sin eh, Någon nära och kär så där, då, ja, då agerar mm. man på ett visst sätt Och så kanske man får mm. Man får man dela med det på olika sätt och, mm. Det är mycket så här val också att Som går på tid Att det är någon som frågar dig någonting så här, Men vad tycker du uh, Okej okay, så är det en liten bar mm. längst ner i skärmen som åker ner och Då har du fyra olika alternativ mm. Så måste du tänka ganska fort Okej okay, vad ska jag svara på det vad Men tycker jag, man, vet, man får så. inte reda på hur det här svaret påverkar andra gruppen Det får man reda på sen mm, uh, För jag vet att man får någon sorts indikation ah, Men nu blir hon eller han arg Ja, det är inga, inga sådana där alltså, mätare som går inte, ner. Nej, nej men in, man får som, väl en liksom... Någon ja. sorts information om det. Får man inte det? Eller? Nej, det inte. Det är mer att... De, jag har inte spelat nej. det. Det här är ju på min spellista. Mm, ja. Nej, det är mer att... De kanske säger andra grejer till så Varför sa du det där till honom? Eller varför mm. höll du med honom? Varför back, liksom backade du inte upp mig? Mm. Vi, vi har ju liksom så snackat om det här. Och så kanske man har sagt oh. någonting. Nu... Skilda världar med zombies. Vi är systrar. Men det är ju som i, i, i serien också. Jag har ju både sett. Mm. Jag har inte sett mm. he, alla avsnitt i tv-serien. Men jag har läst en del. Serien ligger jag ju ja. liksom. Har jag läst allting som finns. Mm. Uh, ja, det är ju också ungefär som i i serien att, visst det är zombies med som mm. liksom, det är ju själva premissen som gör mm, att mm. folk hamnar ja. ihop eller träffar varandra. Så. Men sen mm. är det ju just dramat som sker mm. mellan karaktärerna som är det, det är intressanta. Mm. I, det är ju samma... I det är det som här. för det framåt. Det är som Wild Last Man. Det är ju inte just... Alltså, det är att alla män har dött som... Det är ju karaktärerna som söker... Mm. Det är, bara, ja. det är bara en, liksom en äh, grej i bakgrund som för saken framåt liksom, mm. hur de här karaktärerna ska utvecklas. Och det är väldigt intressant liksom. Ja, nej, men så det, är, det är väldigt många gånger man bara. Okej, okay, vad ska jag liksom göra för val nu? Så här, Var en? Det är liksom inte så där att det här är det bra valet och det här är kan du ha ett. Det vara. Ett, ja, men ett val som är så här, mm. Det kan gå 50-50. Liksom. God om Nej, men <laughs> det är, det, det är, är så det ska det. vara. Det ska vara så här svårt att bara. Mm sen alltså, känner man lite efter så nä skulle jag ha gjort det där eller skulle jag, ja, Det har inte gjort några val alls att de bara får <laughs> fort. Ja. Ja, det, vad blir det liksom, mm -hmm. blir det, som upp, liksom ja. Ja, det är står högst upp Men det är ofta är det så att du får välja liksom Ja, ah, så att det är något som händer till höger något som händer till vänster så får man liksom trycka höger eller vänster bara när det är ah, något på okay. kort tid Jag vet inte vad som händer om man inte gör någonting Det, det borde du testa, då, då bara, går man rakt fram så man spelar igenom spelet utan att trycka oh. Oh. Ja, men det, det, det, det finns ju alltid ett alternativ också eller oftast, kanske inte alltid, men ett alternativ att vara tyst, liksom. om det är någon som frågar någonting då kan det bara, Aha. Liksom bara skita i att svara typ men det det ju ofta inte... när man pratar med det, det är bara tyst och på <laughs> ja. det. Det är intressant att veta om, det, om det här, hur mycket det faktiskt påverkas Skulle man kan spela igenom det på många olika sätt Ja, alltså? det tror jag. Alltså det är väldigt det är uppenbart vad som, vad som händer när du gör vissa val. För, du, jag ska komma och ja. köra igenom det igen sen och testa testa liksom tvärtom och Men, för du får mer i liksom ja. olika ja, jag vet inte det är svårt att man vill inte berätta för mycket heller. Men du, du måste göra vissa val liksom, med vilka, vilka får komma med dig. Och liksom, sådär, men på, i gäng, på och så. tal om val och sånt, man får ju statistik efteråt. För där man får se hur alla andra har valt. Mm. Ja, jag det såg det, en typ. video på det här, det var Intressant. typ 50-50. Mm. Det var typ 50-50 på allting. Alltså, ja, men det beror på vem man är. Men jag brukar få ofta höra så här, okej... Gjorde andra. du det här så här... Jag får ofta majoriteten av nån hade jag 80% på mm. grejerna. liksom så. Här. Man får det är typ så här, fem, det? Det att man väljer så här Ja, det är att alltså säga goda i du, du, äh, ja, god ja. du och 80 av du och 80 av resten av spelarna har gjort det här valet. Men det är förstås men det, det är väl så att det goda i någon Men det är väl det så jag spelar inte annat. Man vet man. inte vad som är det goda. Alltså Nej, det finns inte ens Ja, man rädda alla och springa Men det finns ju alltid något som man tänker det brukar finnas i såna spel. Jag spelar det här man känner på så att okej, det här nu nu väljer en goda sidan. Typ som i liksom inte med Mass Effect eller så vad heter det? Star Wars spelet som de gjorde det tidigare så. Uh, Old Republic Old Republic, mm. alltså att det var liksom det var lite så här, ganska uppenbart att det här är ett gott val och det här är ett ont val liksom. alltså, så här, det är det night of Old Republic Nights of Old Republic Republic är en nya The Old Republic är en online spel. Knights of ja. Old Republic ah, <laughs> I det här känner man inte så Det, det är verkligen så Folk säger liksom, Hur än du väl går det åt helvete Men hur vill du att du gå till, ja. till helvete Vilka vill du ha med dig när du går till helvete ja, men, ja, det så. Det ja, vill, lite, Vilka vill ha med dig alltså, Det är bara så jag har fått upp för det, okay, det är, Som nej kom att ta Det är bara en tidsfråga Men hur ja. vill du det är bara en tidsfråga liksom, ja. Vilka vill ha med dig när ja. skiten <laughs> Träffar ja. fläkten Ungefär så, man kan ju säkert det avgöra Men det, det känns som jag, så jag har fått förklarat Att man bara, oh, jag valde det bra Åh oh, men så hände det, ajajajajaj aj, aj, aj, aj. Men ja. om man väljer det så bara Ajajajaj aj, aj, aj. alltså, ja. Man så väljer ju grann vilka man vill liksom alltså, Bonda med, vilka man, man vill bli ja. kompis med och så Men mm. ibland är det såhär bara Ja men han har ju rätt i det där Men hon mm, har ju mm. rätt i det där Men sen måste mm. man ju förstå <laughs> att de måste ha gemensamma nämnare också Hur är man gör så måste kanske den här karaktören dö 80% in i spel. Det fanns lite för jobbig grening av beslut. Ja, Eller, jag kan tänka mig det är sånt också. Men det är roligt att det blev så hyllat efter den här Jurassic park fiaskot de gjorde. Ja, det är till som ja, gjorde så Som det. typ fick så 20% på så alla... Så de de ju tillbaka till framtiden. Ja, Sam och så. Max gjorde de... Var... Ja, det har väl fått hyfsat. Ja, ja alltså, men det, är ju... det var Jurassic Park. Jag, som... måste, bara, jag måste bara säga mm. en grej som vi bara löst de här. men det, det är intressant för att deras nya titel är Fables. Som är en serie... Mm. alltså i DC Vertigo... Ja, en, en serietidning, ja, absolut. Exakt. Så det det ja, bara, ja. Det vet väl kanske de som lyssnar på det. Men, men det är roligt ändå att det att de, Nu är det liksom en serietidning som du ska göra. Jag gillar Vertigo alltså. De var bra. Ja, jag gillar dem. Ja. Men det, det är den typen av serier jag läser. Liksom. Mm. Mm. Mm. Ja, men i alla fall. Ja. Ähm, det, här, det här är nog ett, bland det bästa jag har spelat på väldigt länge. Ähm, både, just, det är så, för, alltså. ja, just för... Att man, det är sällan jag liksom blir så indragen ju. I en story eller i karaktär Att jag bryr mig om dem liksom. så att liksom vad, vad som kommer hända Och, så. Mm. och det Ja det, Man kan säga att det Vissa kanske inte tyck, gillar att man säger att det är som en film i liksom, Men det är ju det är mycket liksom Cuts in så mycket liksom Att storyn drivs framåt genom, ja, exakt. Liksom. Så får du dina alternativ liksom, Vad du ska svara Och sen vissa där du ska skjuta och såna här liksom, Men det är ju men det är ju storyn och karaktären som driver, gör att det blir så, mm. så tilldragande för mig. Så det, det är väldigt... Ja, jag blev, det levde upp till de högt ställda förväntningarna jag hade mm. med, efter att ha hört så många kul. Ja. ja, Jag skulle ju verkligen spela det här, men jag skulle ju spela det med min sambo Fick. Mm. <laughs> Ficklam. <Och> fick. <laughs> jag säga, finlimpan. Ficklimpan. <laughs> det är något finfallan. annat. Ja, fin för alla. Finlimpan. <laughs> det här slår jag han spelar med henne för det känns som det är roligt spel att spela ihop ja. med någon Även om det är lite stressiga val Men det är ju sådana här cinematiska berättandet Att mm. kunna komma fram till saker tillsammans så jag, liksom, ja, det, det är en, en skön till. blandning Mellan liksom det här att mm. stå i ett, Gå i ett rum och bara så här lys, Kolla på grejer och typiskt Jag pekar klickar mm. grejer att du kan ta i din egen takt Och mm. sen kommer de här typ när det kommer En zombie genom dörr och du måste liksom agera snabbt mm. Så det är, det är en skön avvägning Så det är väldigt bra jag trodde de bara räknade till Games när de gav ut Jurassic Park, för de fick så otroligt mycket skit. De andra som kom till tina Monkey Island, Seven Max och alla de där, de var så här, ja det är okej okay, liksom, de drog några många episoder för varje titel sådär men när det här kom ut det var ju liksom det var som en helt ny spelstil ja. sånt tog en sån, kälmaterial ja, tog en kälmaterial gjorde nya saker, alltså sa de de alla mm. togna fans nya fans bara spelare ja ja men det är lite förvånande Jättekul. men det är kul att de slog till med det här liksom riktigt mm. bomb jag var väldigt negativ först efter Jurassic Park så jag bara oh. Men det känns som att de, de har gjort lite random val med så här licenserna. Alltså det, det, det är högt och lågt liksom. Alltså så här, ah, vi Jurassic Park som är jättegammal och så här ja. och eh, och till back till to the future liksom. ja. Okej okay att man tar Monk eller om man gör pek och klickar liksom. Det kan man förstå. Men Jurassic Park det är så här. Ja. 80 tal och 90-tals licenser. Ja. Ja nej det här ligger med tiden. Ja, alltså bra. Men då kommer den här kritiska frågan från doktorkritik här. Ja. Alltså. Är det lite därför som det får så högt betyg också? För att det ligger i tiden med zombies. Och att det, att, just att eh, alltså Walking Dead det är ju liksom, kanske den mest hyllade serien. Det är en indie-serie från framförallt, ska man, ska man tänka på. Men det är en av de serier som säljer typ bäst i USA. Alltså, det är uppe där med Marvel och DC. Liksom. Jag tror det får det typ ju säkert, säkert mer uppmärksamhet för att det liksom heter Walking Dead förstås. Mm. Men jag tror verkligen inte att... Att, rent spelmässigt så ja, spelkriti, Spelkritikerna är ju ganska Snabba med att slå mm, ner på nästan är en att det just vara zombies liksom alla är så trötta på det Däremot är ju namnet väldigt Fast det läste av oss och sådär Så alltså, är man verkligen trött på alltså... Ja, nu, jag är verkligen jättekritisk ja. här Men, men jag som kan jag tänker min... om man ska alltså, De blir hyllade nästan alla zombiespel mm. liksom. Men kom det inte ett inte. nytt Walking Dead också Jo men survival instinct ja. Men ju det är så ju så det... sågas <laughs> inte ankelknölarna Så jag tror, inte, jag tror verkligen äh, inte att det... Okay, det Nej men visst, det, visst det är lite i tiden och så Det är ju det är inne liksom Jag har varit inne länge liksom Men det är ändå fortfarande inne Det där är nog mer att det säljer på Extra X Det handlar inte om att det får bra Liksom reception, liksom. Nej. Nej, det är väl en bra, som mm. sagt, det är ett bra sätt för dem att få uppmärksamhet till mm. franchisen ah. till spelet. Sen, mm. sen måste, sen, men spelet står ju på sina egna, egna mm. ben, liksom. Mm. Mycket bra. Förutom det så har jag börjat, som du tipsade mig om, på tåget. Om binary domain. <här> på, tåget. på tåget? På spåret så tipsade på spåret. <här> jag om binary domain. Och vad är det för någonting då? <här> det är ju ett... Tredje persons spel i Gears of War anda kan man säga. Ja. Ett underskattat uh, third-persons spel i Gears of War anda. <laughs> <laughs> där man skjuter robotar i Japan istället ja, för. Att I framtidens Japan. Locust. Mm. Vad är det för år? Ser du det? Nej, jag kom inte. På. Oj, nej, men det är ju husa nära framtid 40 år framåt ja, sånt 70 år fram eller något sånt här <laughs> så nära 40 70 ja men, men det är något sånt där det är, ja, ju inte, ja. det, det är inte så här 2733 liksom mm. det inte har det är någon inte har så här någon mänsklig kvar. det handlar i alla fall om att man som amerikansk soldat åker med sin kompis till eller kompis men sin kollega till Japan för att ta reda på varför... De håller på med några konstiga, människoriknade robotar som visst är olagligt på något sätt. Okej, okay, vi backar banden lite här. Jag är inte helt nöjd med presentationen. För det här är ett väldigt bra spel, så det behöver en riktig presentation. Ja, just Nej, men det. det alltså man kan väl börja med att säga att de har upptäckt att det, det lever robotar bland oss. Och det är väl olagligt att göra sådana? Eller det är så att det finns inga... Det ska inte finnas några företag som kan göra sådana robotar som beter sig så mänskligt. Så när USAs regering får reda på att det är robotar bland oss så undrar de okay, var de här robotarna har kommit ifrån. Och det är bara ett företag som har kunnat producera sådana robotar. Och det är ett visst företag i Japan, vad heter de? Amada. Ja, precis. och då kan man ju... Ja, då kan man ju dit med sin typ, här insatsstyrka kommit över inte ihåg vad man själv vet men man är med sin jättestora mörka snubbpolare som heter Big Bow ja. Och ska ja, reda ut det här. Vem är det de som ligger bakom det här? Liksom? Och det är ju typ en krigszon där nu. Liksom. I framtidens Japan och Tokyo. Mm. Så kommer man in i, i hamnen typ, eller något sånt, där det och sen. Så ska man, ja, så stöter man på en massa sådana här robotar som man ska skjuta ner i början. Ja, det, det är ju så. Linus skakar. Äh. Det, det, det här är så, så slapp presenterat. Så jag, jag, jag blir nästan upprörd. Det är så här. Jag vet inte hur, hur, men det är hur kul. intressant kan, det. är ingen kritik, men det är kul. Man, ja. ja, det kommer gröna robotar och så, här, oh shit, och så ska man skjuta dem och gömma sig bakom. Det är, så, det är så det är. det är ju det, är, det är så? Det så. Ja. Nej, men... Det är, det är början på det spelet det det. Eller förklara förklarar det på ett bättre sätt Spelmekaniskt Spelmekaniskt så är det Gears of War, typ, så är det Gears War. Man möter Robotar, det är ju huvudfienden Eller det är egentligen fienden i olika former Speciellt Men de här det... gröna som, ja, ja precis, de här går, fotolaterna går Men det som är intressant med de här robotarna Som man anfaller, det är ju liksom När man skjuter av benen Det är ju robot som bara fortsätter krypa fram Eller man skjuter av en arm då liksom, kan man göra det? Ja ja, det är ju det jag ut på. Hur man liksom skjuter av... Det, det, det är ju lite så här Dead Space-tänken. Jag har spelat några timmar, jag ja, Eller om man skjuter av huvudet så börjar ja, de skjuta det, det, det jag på... Det är jag Skjuter man av huvudet så mm. börjar man skjuta på varandra. Typ. Mm. Så det är mycket taktik i det. Och det är så jäkla snyggt hur de går sönder robotarna och sånt där. Det är liksom ju den stora behållningen med spelet. När det bara kommer så här 40... Okej, okay, jag tar tillbaka det. 20 robotar. För, blir det One afraid. million troops. One million troops. <laughs> One <Man> million troops. <laughs> Men, eh, så det, det tycker jag är roligt. Och jag tycker de har så fantasifull eh, design på robotarna och sånt. Jag, jag gillar hela estetiken. Ja, oh, nej. Uh, de här gröna robotarna har möter med hur många gånger som helst med mm. standardroboten. Mm. De är ju inte så roligt jag tycker. Sen, sen finns det väl några andra varianter också. Men, men, din, äh, vad, men vad är det unika med spelet? Pff, ja, vad är det unika? Man kan, man kan ge kommandon till sina kamrater, om man vill. Aj. Kan man säga till dem att springa fram, eller om de ska gömma mm. sig. Eller om de ska ja, vad säger mm. så mm. grejer. Och det, och, och det är ju det är mm. lite annorlunda. Men det är intressanta men det är ju att de har en trustmätare- så man gör ett dåligt beslut. Om man säger åt den här storens nu är Big Bull och springer fram. Och kan liksom. Det är inte bra, han blir skadad. Då minskar ju hans. Eh, trust, vet jag på svenska. Han litar inte på en lika Tillit. mycket. Ja. Tillit. Precis. Tillitsmätaren minskar Så det innebär ju, liksom okej, okay, då kommer inte han lyssna på mig lika mycket nästa gång. Mm. Så man måste hela tiden så här, Det blir ju någon sorts relationsgrej eh, av det. Och jag har sen, aldrig riktigt. Eftersom jag, jag ger nästan aldrig någon kommando. Jag struntar om dem. Där. De får göra lite som de vill mm. Så jag, jag vet inte, för mig Så har jag inte märkt någon. Och sen kan jag man ju inte... uppgradera också Ja det är en, ju kul Så jag gav vi Big Bo jättemycket firepower så, så jag åt honom att rusha hela tiden liksom. Så det är, det är en taktik mm. Ja det är ju mm. Sant, det kan man göra mm. Jag har mest låtit var och jag mm. spelar för sig själv mm. uh, Och då, då är de ju inte så jättesmart Alltid när man, när man, när man står Så springer de in i sin, en skottlinje och, och blir sura för att man råkar skjuta dem Och så går den där tillitsmätan ner uh, Men uh, Jag tycker att striderna blir lite väl Upprepade liksom, De känns ganska lika mm. Det är det där take cover Och så ser man att de kommer Ja usen liksom en viss mm. antal meter fram och så finns det olika grejer du kan gömma i bak. Mm. Det är som verkligen krig, det är så en för mig. <laughs> <Jag vet inte laughs> bara... de säger det är väl typ typ lite samma som... saker jag tycks bara. Kom ihåg typ så här, Ja, de upprepar sig lite när man spelar mot bossarna så det är inte så. Om då säger en grej så jag kollar mål söker ni med Ja, okej. Okay. Tack för tipset och sen så fem minuter senare, ah kolla han mål söker ni med Ja, men jag vet du sa ja. det för fem minuter sen mm. så det är ju. Mm. Alltså karaktärerna känns ju inte riktigt. Mm. Alltså jämför man med jag, nu kan jag inte jämföra med Last of Us men jämföra med typ Walking Dead och så det är ju inga, inga jätte karaktärerna utvecklas ju inte så där Nej men det, det liksom... ska man inte. Det är inget sånt spel nej, nej. på något sätt. Ja, jag vet inte. Man men, måste alltså, man ska vara lite frank. Jag, jag har inte spelat det men jag har sett det. Alltså, det är ju en Gears of War en oblyg Gears of War kopia. Det kommer inte ifrån. Det är det ju. Men mm. vad, är det liksom som, vad är det som är som skiljer ut det? Här? Vad är det som gör att om du har spelat Gears of War och gillar det, varför ska du spela det här också? Jag, ja, jag får prata. Ja, det är väl jag. <laughs> ja, okay. jag spelat. Ja, Nej, ja, det är ju kul liksom, mm. att du i ett modus och Jag gillar, action, jag, måste bara säga. jag jag gillar settingen. Jag gillar premissen med robotar och sånt, det har jag alltid gjort. Jag gillar, jag gillar hela tillitssystemet, jag gillar fienderna som är satt strategiskt ta ner dem, alla Dead Space. Nu är det kanske inte lika utväxt som Dead Space, men jag tycker det är, jag tycker det är coolt och det känns häftigt att kunna skjuta robotar och vara taktisk, liksom. Mm. Sen eh, måste jag, jag tycker liksom hela... Historien är häftig också, att man ska hela tiden röra sig mot det här. Vad heter företaget? Amada. Ah, du är så bra på namn. Amadas <laughs> högkvarter. Det är en, en jäkla skyskrapa. Det är dit man ska liksom <coughs> möta den här. Vad är det? Han för det här företaget som de tog ligger bakom det som man inte typ sett på tio mm. år. Eller och det, jag gillar den. Att, att, ja, det, det, det, det, det, det är något mer. Det är något jäkla mystiskt över hela företaget. Lever han? Eller vad händer? Och man ska bara bryta sig in i det här. Hans stora höghuspalatsaktiga sak. Och alla de här roboterna tycker stoppa en. Varför då? Vad finns det där inne liksom? Och så, får, så blir det en massa coola boss-encounters Ja, det är faktiskt, och, det, ja. det har du och, rätt Och sen blir det, man får bara så här stora mech-robotar oh, Alltså, jag, jag bara säger det, det händer så mycket hela tiden Och jag gillar hela settingen jag, jag, jag vet inte Ibland lyckas japanska spel De får det här då, då kan man verkligen skapa spelglädje för mig. Det är så här: mm. knäppa saken och bara slänga in. Och det är så här: typiskt så här, spel för mig. Mm. Det är så här, ibland är designen bara helt off. Liksom. man åker bil någon gång och så blir man jagad en sån jättestor robot som åker på motorcykel. <skratt> jättestor! Det är helt ologiskt. Helt ologiskt. och man bara, man bara skjuter en halvtimme och helikoptrar kommer. Och man, man bara gillar det. Liksom. Det är så över the top Ja. Ja. Just Storyn kände inte Att den driver mig Så mycket Jag blev inte Nej. så jätteintresserad Av att få reda på vad som händer där. Men, men Förslutet här gå så. Jag kommer nog att spela igenom det Men bossarna gillar De är ju ganska ja, stora och varierade Så ja, Jag ska ta mig igenom det Men det är ingenting som jag känner Att jätte Engagera dig Det var väl allt jag har spelat förutom om vi ska gå in på Skämshögen där, och du har ju redan tagit upp ett av spelen som du sa ja, Alan Wake Ja just Varför det ja. Men det här är det som vi båda har spelat som är Deadly Premonition som vi sa i förra avsnitt att vi skulle eh, ha spelat igenom och det har vi gjort F.K. In the coffee I knew I could count on it. Never fails I think this case may take a while det tog väl ungefär 20 timmar, tror jag. Mm. 20 timmar? Och då ska man säga att då spelade vi inte ett enda min game. Och det finns asmåla sådana spel. Så Nej, det 20 ingen. timmar, det är ju diget skulle jag säga för, för ett spel idag ändå. Sen så kan ni vara på gott och ont till långt, men... Ja. Spel Väldigt... med ihop, eller? Ja. Ja. Väldigt likt så är, äh, Twin Peaks framförallt. Alltså, ja. i, om man ska jämföra med en uh, tv-serie. Det, det är, är en den inspiration inspirationssälen. Ja. Där man spelar en agent som kommer till en småstad där det har hänt ett förskräckligt mord och så ska man ja, ta reda på vem det är som är mördaren ungefär. Och mm. sen utvecklar sig storyn efter, utifrån det. Ja, man är ju en FBI-agent precis som Francis er. York Morgan. Just det. <laughs> Han är väldigt lik också. Han, agent Cooper i Twin Peaks. Han älskar kaffe. Och, eh, han läser in saker i kaffet. Ja, och han med pratar peaks. med en låtsaskompis kan man säga. Ja. En sack så, Did you get it, Zach? She, I think she likes you. Um, så det, det är också väldigt likt just att uh, hela miljön och att man träffar en skeriff och liksom allt. Det är väldigt mycket som påminner om den tv-serien. Lite konstiga, uh, liksom människor i en liten ett litet samhälle och så. Hela den premissen uh, är Alla är väldigt. Alla har något Fuffens för uh. sig känns som man kan inte riktigt lita på någon, men alla har något, något konstigt för sig. Alla är ju lite misstänkta från början Det är ju som klassiskt klassisk deckahistoria Det är verkligen, ja, men det han gjorde det där Och hon gjorde det där och... mm. typ. Ja Det här kom väl ut för ett par år sedan Och eh, redan då Var det ju ganska Det är ganska lågbudgetspel mm. Om man ska se det rent Estetiskt och Ur den vinkeln så är det ju inte så Det ser ju ut ungefär som ett Playstation 2-spel kanske. Ja, typ, alltså, det blir rent... lite snyggare, kanske, Men det, det är ju på den nivån liksom Snarare än, än den här generationen Ja, och kontrollen är ju också Ungefär sån där uh, Vad jämför du med? Jämför du med Silent Hill och lite uh, sånt Silent Hill, så Typ så japanska spel Med lite halvkastkontroll jag mm, måste du liksom vrida dig uh, för springa och, Känn ja, mig liksom... lite lik det också Alltså såhär, alltså inte alls Halvkastkontroll Ja, Men det är sån här så... panikkontroll som uh. gör att, att ett spel som, det här är ju Ändå någon sorts liksom survival horror spel ah. äh, lite grann även om det är inte är så jätteläskigt hela tiden men ah. just den där att kontrollen mm. bidrar ger en extra nivå till panikkänslan ah. när man ska Resident slåss Resident Evil liksom, syndromet typ. Ja, just att du inte har full kontroll på när du ska skjuta och såna här grejer man känner sig alltid lite extra utlämnad. mm Ja, man, alltså, man märker att spelmekaniken meka, är inte det de har satsat sin budget på. Liksom. Alltså det är inte där det ligger egentligen. Men det är, alltså, det, jag tycker det är fullt spelbart. Jag gillar, jag tycker det, det funkar. Men det är många som säkert skulle bli irriterade på det om man är van att spela typ ja, anchartet och mm. liknande som är Sen, väldigt bra kontroll. Liksom. Det de lyckas bra med är musiken. För de, det är ganska många bra låtar det problemet man ska säga att det känns som att ofta när det är någon dialog så kör de en låt och sen är den är slut helt random tar de en ny låt och sen har kanske en helt annan stämning här som man varför kör de den här låten går än du, du, du, du. Det låter såhär oh, som smik, Super Mario det är World, World. Uh, uh, 2. Uh, uh, uh, Alltså Jag oh, älskar en låt alltså, uh, den, den alltså. alltså alla har väl liksom laddat <laughs> den den låten typ, uh. så här, alltså, uh, den uh, den nej, så alltså, Musiken är ju bra bara, det, riktigt det är bara bra, ett, par, sådant, ett par låtar Ungefär som de repeterar Och kör uh. om lite grann, så det, det är inte riktigt de använder inte riktigt musiken efter stämningen eller efter vad som händer på, i. Men, alltså, men det är ju. Jag tycker att det är en del av storheten med det här spelet. Alltså, många ska, tycker säkert att det här är helt verkligt. Liksom, men jag älskar det här. Det är så sjukt lågbordet. Det är så sjukt japanskt Det är liksom verkligen så här. Alltså det är lite random man bara, Va? Va? Och så är det typ så här, du vet Konstiga klipp och det hackar Och, ja, det och han lite, säger så. samma kommentar flera gånger mm. bara Du kan call me this. typ Säger ni så varje dialog typ, med någon ny karaktär Och man bara Men mm. hur tänkte ni här <laughs> Men det, alltså, det, där, det är så skärmigt alltså, ah, Men jag är ju säker för för jag, jag, mm. Japanska spel liksom, så. Ja nej men, så men det, awesome. det som driver spelet är ju liksom handlingen Och dialogen också Precis som i andra spelen vi har nämnt, just eh, karaktärerna. Alla har liksom sin egen personlighet och är väldigt... Ja, det är mycket dialog och mycket att lära sig om alla, mm. alla karaktärer. Nysta liksom i vem, som, vem det är som är mördaren och, och sånt där. Är det inte någon som blev blivit mördad vid träd? Eller det en... Ja, det är första. Ja. första... Okej, okay, det är ju flera, är flera olika... Mm. Det händer fler Okej, okay, men det är, du, det är det. den som startar allting. Liksom. Okay. Ja, det blir en det är serie är, moder, precis. Ja, Och det är, det är en direkt uh, koppling till, till Twin Peaks. Eller liksom en, alltså just, det är en blond tjej som blir blivit mördad, mm. precis mm. som i Twin Peaks. Också där. Men precis, det är ett träd här. Och mm. Det. Mm. det är väldigt, väldigt likt i början. Det är också är Det det är en drömvärld och ja. han, huvudpersonen. Liksom. Man får se vad han mm. ja. drömmer och, och lite sån här grej också. Och det är flera olika det berättas ju på flera olika nivåer också. Det, det börjar ju med att typ någon som man inte vet vem det är då, men då är det någon som sitter och berättar för alltså en, en, en ung tjej och någon, någon äldre man sitter och berättar för henne en mm. historia typ. Det är det för tror jag första scenen. Sen börjar det, så det är flera olika nivåer man vet inte riktigt vad som alltså är vad det börjar. Nej, ja. det ja, alltså rent sen just här med spel som vi pratade om mm -hmm. i Bioshock Infinite och mm -hmm. Alan Wake också. Just att vissa moment blir lite enformiga. Som när man ska man möter i princip samma sorts fiender genom hela spelet. Ja, mm. Det tråkiga zombies som liksom, man skjuter med ett visst mm -hmm. antal skott och sen ramlar man ner och bara I don't wanna die, säger <laughs> de sådär så blir det en litet lila rökmoln. Mm. Som kommer... Det skulle du tänka på innan det blir som. Ja, exakt. Mm. Och Det är i princip bara sådana fiender man möter. Ja. Mm -hmm. Och det blir lite enformigt när jag springer runt i sådär gångar. Liksom ofta kan man ju springa förbi dem. Och så, men ibland så måste man ju peppra mm. ner dem. Och det, det kan bli lite trist. Um, en annan grej är att det går att få så man kan teleportera sig mellan olika platser har jag hört. Men då måste du utföra ett visst här siduppdrag för att kunna få den förmågan. Mm. Då kan du teleportera till de platser du redan har varit. Mm. Men vi gjorde aldrig det så vi var tvungna att ta den här... Polisbilna och köra överallt med. Då, då står det ungefär, det står ju hur långt, långt du ska men det är liksom det är ju om du jämför med GTA typ, där du kan sitta och lyssna på radio så det här liksom bara oh yeah, liksom, där är det lite kul och köra vill här är det verkligen så här, här är det. Lång, jag en lång landsväg där inte händer du stöter inte på några utan det är bara mm, det är den här Desert Bus spelare, ja. man åker i en helt död värld vi gjorde ju någon gång så klantade vi till det så att vi Fast som var det Vi gjorde vi typ missade klocksöjtarna Så vi fick köra om typ en timme ja. Bara åka bil typ. liksom, ja, Vi fick till vänt vänta till dagen efter Och det finns inget sätt att liksom... Man kan sova så tiden går snabbare Men då måste du Det Var för lite ja. helt enkelt alltså... ja, det är lite... Det, det, Och det är också, det är också en här typisk Det är så typiskt japansk Det här är en som typisk japansk grej Och det var flera andra, något som de tänkte på nu som bara försvann Men det är många sådana här detaljer som är extremt Alltså som det verkligen det verk skiljer sig så mycket uh, Man tänker att Jo, det är just de här grejerna också Det, det är som resonantivlig grej Helt plötsligt så bara är du i en fight Och du har inget vapen Och då bara säger att du måste gå in i menyn och equippa det Trots ja. att det var ekippat innan så här. Ja, det är lite... Alltså det är såhär ja. det, det, det, så, det, det är oförlåtande, det är, det är så här klassiskt Gammalt, japanskt helt ja. enkelt Vad sådana här konstiga grejer liksom. Och sen en laddningsruta som kommer upp liksom kanske i någon scen där det har varit värsta dialogen och man var oh, inne i scenen, då kommer det upp en laddningsruta Men det är för att man inte ska komma ut ur spelet. Ja, exakt, då kommer laddning, hela skärmen blir svart och så står det här loading och så är det en liten ruta, en bild på en varm korv och så står det så här: ät en varm korv så dämpar du en del av din hunger, man har ju här hunger och sömnmätare också. det är nästan så no more heroes på något sätt, det är här wacky, men det är nästan punkaktigt över det spelet, eller så då menade det ska men det, vara tactical. Ja, det, ska, men det är exakt. Men, och där märker man verkligen hur. det är då snackar man tidigare alltså man mm. märker att han inspirerade Sudarna snöbrunn. Mm. Sverige Suda 65. Då snackar vi för avsnittet men men det det är verkligen Sudar 51. Ja, men det härs ja, nummer heter uh, 65. Uh, aha, okay. Sway, ah, okej. Ah, <laughs> <det var laughs> ja, ja. okej. Okay, okay, okay. för, för han är han, alltså, man märker ju det han är verkligen inspirerade alltså det det, det känns eh, mm. som ett Suda spel. Mm. Fast jag tycker att det känns inte riktigt lika Outer mm. liksom, alltså det är väl det Det är lite för, mer Jag måste bara säga, när ni pratar om det här Jag har tänkt på No More Heroes typ hela tiden okay. mm. Alltså nu när du berättar För det är så här lustigt liksom mm. Men det här kanske det, det här kanske har något mer seriöst i sig Fast med det lustiga Det är väldigt roligt. skruvat liksom Ja men skruvat med flit Det är liksom tacky mm. med flit på något sätt det det. Alltså det, jag tror att det är med flit och men det är så man jobb. uppfattar det liksom ja. skulle de inte gjort så stort spel med så mycket grejer eller på något sätt, det känns så mm. Vi har ändå kört Directors Cut-versionen som kom för inte så länge sedan ja, Okej, okay, ja. ni körde den för jag tänkte prata om den för den är väl lite upppattad Ja, det, det ska vara hård grafik och lite bättre kontroll ja. stod det och vissa nya här, scenarion eller scener mm. och sånt, så det ni här, Men med kontrol ja, kontrollen är ändå jag vet inte, det vore kul att se om det är någon skillnad från originalet, ja. men... Ja precis, för det kom ju på det första som släpptes i Och det släpptes ju inte i Det var ingen svensk release, det släpptes i England tror jag Så mm. man fick importera det om man ville Men då var det på 360 Och vi, nu har de släppt en, en, en PS3 version som vi kände direkt och skat. Men, det, men i, ursprungligen var det väl PS, till PS3 i Japan? Ja det finns där också Det heter det. ju Red Seeds Profile I Japan <laughs> uh. Jag måste säga, nu kanske det låter som att vi klankar ner Jättemycket på det här, men, men för mig Alltså, det, alltså tycker lös som ni hyllar. Ja det tyckte jag också. <laughs> jag. Ja, jag vet <laughs> det, Jag tycker att ni är jättepositiva att allt ja, var, så här. Det lite var bara bilfärden nu, jag själva spe, spelmekanismen. Det, det, mm. det är skitdåligt. Mm. Alltså, det, ja. det kommer inte från. <laughs> det, det, det, det är jätteföråldrat. och det är jätteinformerade strider. Lite som i sådan till två mm. typ. Lite som i Alan Wake, Alan Wake en, Det är ju lite roligare. Men... Men, alltså, men, det, men det är verkligen. Jag kan inte låta bli att älska det här spelet. Men jag, också, jag gillar ju spel. Det kommer kommer inte ifrån liksom. jag älskar det men, men det här är alltså ja det här Ja gud på att säga ja. men det är liksom alltså det, här, det, det är så jävla det sjukt. Det är, sjukt. Mm. Det är typ ja, ett, <laughs> En stor spelupplevelse liksom mm. verkligen. Där spelar så fall du älskar med spel kanske. Ja men lite så. Lite så alltså, förut alltså, hade det varit ännu bättre kontroll och så hade det ju varit ett, ett plus men, men det är liksom det har ju till det här japanska att det inte ska vara det på något sätt också. Mm. Det är, liksom, det är verkligen inte bäst på något sätt Nej. Så kan man säga Nej. Uh, Nej, det, är, det är jättekul, it. det var jättebra ja. Verkligen Och sen i, så finns det också där små grejer som att man kan byta kostym och liksom, och blir smutt. <här> Det märkte vi efter ett tag Att vi hade haft på oss samma kostym jättelänge Då såg man så här, i varje jäkla scen du var med i liksom, Oavsett om det var så här Eller om det var där du sprang kring Då var det en så här fluga Varför är den där? Du typ, liksom, kom närmare mig kom det. och snurra runt honom hela tiden. Bara, Vad är det här? Och så kunde man gå in och kolla på De kläderna kläder man hade på sig och bara var uh, Very dirty typ, så Då kan man skicka iväg den här kostymen till cleaning typ. Det kostar 10 dollar <här> bara, Varför, så, ja, vet, varför det, det... inte det är så verkliga livet ja. Jo men och det tydligen så Det löser vi fram Det påverkar hur karaktärerna uppfattar hur karaktärerna... <här> Så nu ja. är det inte vara hobos Vad fan så ont det Köp en ny tvätt eller köp en ny kostym ja. Alltså, uh -huh. kan de, alltså det är också en grej alltså, När man inte rakade sig så blev man ju Han fick ju mer med skägg i, mm. Och i alla mellansekvenser också Det var mm. verkligen så här, Det var inte så som det är i vissa spel ändå stortitlar liksom att ja ah, okej okay, du väljer det här men det påverkar inte mm. mellan skräsarna mm. här var det verkligen så här jo det gjorde det mm. ja. du, mm. men, men hur påverkade mm. det de man mötte det kommer inte att alltså, det vet vi inte men det stod ju det löser ju lite om det. det där stod det att du skulle göra det, okay. ja, det men mm. det, det, vi vet ju inte vi har inte spelat mm. utan att skita ner det exakt ja, men det är som på tal om binary domain det här, man kan ju typ säga minigans när det är så stora robotar som tappar dem och du bara, yes, nu har jag tagit en sån. Och så kommer en cutscene. Då har han fortfarande då har sin vanliga jävla. Ja, men fan, så det är du... ja, det ju klassiskt. Ja, men det är, det är ändå så här. Det är ju Metal Gear Solid 4. Så där de har så mycket cutscene ja. som förenberat. Det Då var det så här. Jag har inte ens pistol i mina signaler. Nu går man ut med, <laughs> med pistola. Det är så här. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är lite så Ja, men det är lite Men det som, hade så, de så tänkt på här. Jag gillar det. Det är awesome. Alltså det är verkligen... Ja, och så finns det en massa olika vapen man kan ta upp. Liksom. Samla på och så har man en sån här invent inventory box. En typisk sån där låda liksom, där du kan lägga ner dina. Du är det kan ju väldigt... inte bära med dig hur mycket som helst. Mm. Det är uppenbara liksom, inspirationskällor. Alltså, så det är en mix av typ, alltså, om man säger spelmekaniet. Resident Evil, typ Yakuza och liknande... Alltså, Jakuza ja, är väldigt likt spelmykanskt för att det är ett skräckspel. Liksom. Ja, är lite känd med det där, men så är klassiska japanska spel. Men resonantiv är väldigt mycket också såhär, ljud, symboler och så här att man ska... Ah, Inventoret och man kan lägga undan grejer i så här, vad heter det? Lådor mm. och så plocka upp. Det är i för sig, finns ju finns och en del. Av och samlad sker. på så här liksom bara så här konstiga små medaljer som bara står och snurrar i liksom ah. en törn och ah, springer och, liksom. blip, blip, blip. Ah, och det är så, så, så här, vad fan gjorde du det egentligen ah. vet <laughs> om. och det finns samla bilder och lite allt möjligt man kan, ah, mycket mm. här små grejer att samla på. Ah, vi fick väl sverige fick inte det? Nej, jag har bara just... sett den på ah, okay. ah. det finns mycket olika grejer, men ah. som sagt man spelar ju för, för storyn och för karaktären och dialogen Ja, men samma Du gillade det? Ja, det var jätte, jättegrymt, uh, väldigt uh, väldigt upplevelse, Annorlunda mm. ja, jag, jag gillade det också, stenort. Mm. Det är, uh, alltså, verkligen en enorm... av Och det är billigt också, eller? Det var billigt när jag kom. Jag köpte det för say, 270 spänn eller någonting så. Mm. Det borde man kolla in. Jag kommer nog inte spela det, men jag ska fortsätta lyssna på soundtracket. Man kan ju kolla igenom det på YouTube. Det har ju Jon, mm. vår kompis. Eller jag hört. Bomb har har gjort en sån longplay. Okej. Okay. Mm. Om man inte orkar spela själv. Mm. Då går vi in på vårt nya stående inslag som är Linus Tipsar. Det är det nya segmentet, Linus Tipsar. Linus Så jag hoppas jag får en truddelutt nu. Nu får en trudelut. Som läggs in nu. Men nu kommer turdelut. Linus Tipsar. Om ett spel. tipsar. Även då Nej, men det är så att jag har läst sjukt mycket serietidningar nu. När jag var på semester. Jag har varit i Kroatien. Och då tog jag med min padda fylld med serier. Där jag läser läst massvis med serier som jag vill tipsa om. Men det första jag vill tipsa om det är Saga Jimbo. Den här... Samurai-serien som de flesta här i Sverige säkert känner igen från Turtle-serien. Jag tror det kom med några sidor på varje Turtle-serietidning. Men det handlar om en kanin-samurai som uh, uh, är i uh, Feodala Japan och går, i, går runt och <går> slaktar ninjor och gör... Uh, precis som det var Precis som det uh, var och han går runt och hjälper folk och Based sånt där. Based on a true story. Based on a true story, <laughs> men... Uh, man får följa den här kanin, kaninen då Som heter oj oj, oj, oj, vad heter han? Heter han inte? Usagi kanin på japanska men... Ja, och uh, Jimbo är ju livvakt Man heter okay. något annat än inte Miyamoto och Någonting Ja. Inte massager? Ah, ja, ah, kanske något sånt där. Det är, det är ju han det ska vara i alla fall. Ja, ah, precis det är passerat talar om. Och det är ju nu, han som har ritat den här serien. heter just han Sak Sakai. Sakai, ja. Sakai ja, precis. Och han har hållit på med den här 1987, liksom. Så ja. det är en långtgående serie som handlar om den här äh, herrelösa samurajen som vandrar i Japan och ja, hjälper folk och liksom tar sig an äh, mytologiska demoner och allt sånt där. Och det, det, det är en väldigt trevlig serie som. Äh, Blandar... Um, ja, det jag kan säga först om det inte var nyligt... Den här samurajen är ju en kanin. Och hela världen är ju befolkat av olika djur. Istället för människor. Jag vet inte vad det kallas fabel, som... Kallas. Det kallas ju så, ja. fabel. Så liksom, det, det är ingen människor som går omkring. Utan det är kanske en noshörning eller en gris. Eller ja, mm. som är en bonde så Men det är en väldigt trevlig serie som... Um, för det första är den väldigt lättläst Den här, för det, det är så här episodindelat Det är ett, Det är ju en övendro, övergång Alltså en story som liksom spänns Över episoder Men de här, Man kan läsa en episod och då är man klar med En liten historia, tänk till det till Som ett Simpson-avsnitt då är det, är det ju vissa Grejer som bara handlar om det avsnittet Som inte tas upp igen, men så finns det vissa grejer Som går vidare liksom Ni mm. förstår vad jag menar liksom yes. Uh, så so, so det, det blir väldigt lättläst på semestern om man är ute uh, någonstans. Liksom bara hinner läsa i 20 minuter. Det är väldigt lätt att veta vad man är och vad man har gjort. Det blir tydligt avslut. Sen är det faktiskt roligt också för han, uh, författaren och tecknaren av den här serien. Han lägger ner så himla mycket tid på research. Så i vissa uh, episoder så handlar det mycket om exempel hur svärd tillverkades eller hur... Uh, sådana här, vad heter drakar luftdrakar eller mm. sådana här kites hur de tillverkades förr så han tar mycket upp om hur konst och verktyg och sånt skapades i det forna i Japan, som är väldigt intressant så blandar han in det i serien så det är en lärorik också väldigt intressant liksom eller hur sederna fungerade, hur de drack te och massvis sådana grejer så det är jätte spännande att de dragit dem liksom parallellerna också Uh, han har ju fått massvis med priser för den här och sånt. Så han så har hållit på sedan 87. Mm. Och sen så, jag som gillar Turtles och sånt, så är han... Uh, Usagi och Jimbo, förutom att vara med i igen. han har ju även varit med i den uh, animerade serien. Han hoppade in i ett avsnitt som är lite kul, liksom. Han kommer från en annan dimension. Det är Krang och Shredder som ruckar någon dit och sånt. Så fan hjälp av The Turtles och... Alltså, komma hem. Alltså den på 80-talet. Ah, ah. Det är den första. Alltså den anmerade. Alltså den, för den första den är ju den barnvänliga. Ja, den, ba den ah. barnvänliga. Inte serietillen i den det är roliga är ah. att ah. De, de har ju han har ju slått mot den här kaninen i Saga och Jimbo. Han har ju varit med och slagits mot Leonardo två gånger. Okay. Så Det är lite roligt så roligt för de var ju så här han var ju den största idolen typ Gunnar ledaren av mm. Turtles liksom. Så de har gjort så här svärdueller och sånt. Ja, jag vet i alla fall i andra i andra fighten då förlorade ju och Jimbo om han heter så jag kommer inte ihåg vad han heter. Kaninen mm. mot honom för han eh, de, de slogs och gjorde en duell typ i fyra timmar i en å och så eh, rokar han halka på lite lera. Usagi Yimbo, han ramlade och då vann Leonardo liksom, men han dödade inte honom så han lät han leva, så det var fint för det blev lite fler serier men det här rekommenderar jag, det är en väldigt trevlig serie liksom, mm. lättläst intressant story och man lär sig saker så, och det är väldigt fint tecknat också så det här rekommenderar jag Men äh, en bara, ja. det är ändå som du sa när vi snackade om det tidigare det är mm. lite vuxna teman, är det en kan man läsa om man är barn? Eller... Ja, jag gjorde ju det. Jag tyckte inte... Alltså, det är inte blod och sånt där. Eller så här mycket så här, nu åker en hand av, liksom. Men... Uh... Jag tror jag läste Jag känner igen det nu när du säger ja. just Men det är mycket tema så här. Ja, han, han är föräldralös, här lilla ungen. Eller, eller pappa. Dö, dödar kanske en familjemedlem för att få ett arv. Alltså, det är ju ganska mörka berättelser. Eller en bror dödar en syster för att få pengar. Alltså, så här jätte... Det är ganska det är mörka grejer liksom. och så. Där. Sen måste jag säga också om man är intresserad av japansk kultur och sånt. Alltså, förutom seder. De, han gör mycket homage till ähm, äh, filmer som är Sju samurajerna eller serietidningar som Lung Wolf, Wolf Cub, och vad heter, han, vad heter den här samurajfilmen? Satoshi eller... Uh, uh, sa Satouch, Ja, ah, ah, precis. det de. ah, Något sånt. Satouch, mm. det är den där klassiska. Ah, han Ja, precis. Ah. Jo, han har gjort mycket så här homage till. För det är nämligen, det måste jag säga innan vi är klara med det här lilla segmentet. Det, det finns en karaktär i i eh, serien som är en gris som är helt blind och det är ju det är då den här samurajen ja. men han ser med hjälp av lukten så han går runt och sniffar överallt det är så han ser men i en duell med eh, Sagi och Jimbo då, då, då blir han av med näsan så han, han ser ja, ja. Han, blir, han blir blind på riktigt så att säga ja. men eh, han hämnas sen för att han skaffar en tränäsa så han kan eh, <laughs> eh, Andas så men allting blir typ lukta lite så här lite trä, ja trä precis väldigt skärmig många roliga referenser och titt in det och det är ett väldigt bra C64 spel tydligen ja, just det. sin retro retrospel med väldigt trevlig musik till det här spelet ja klassiskt spel så det är mitt tips i ja det ser ut ni Jimbo finns att köpa på fler olika <går> Affärer ah, En väl sorterad serietidningsamffärer Som Fischer på Kanden Och Komik på Kevin Och Saffas serier och sådär så Check it out ja, tack. Mm. Ja. Bra tips. Ja, Och med det måste vi nog börja runda av För båten härifrån går snart ah, Även vi om det älskade utom. så mycket David Älskar det att här. sitta och titta ut över <går> Det har varit vattnet, otroligt trevligt ah. Båtarna som åker och kungen som står i fönstret Och knatten som springer omkring Och skriker hej Ja hej Mm. Ja. Till och med gott kaffe Ja, mm. härligt alltså. Alltså. Alltså. <laughs> ja. Alltså. Men vi, vi kan ju avsluta med att se vad vi kan hitta oss någonstans Så Vi har ju en hemsida som uppdateras lite Sporadiskt mm. Insnoad.net Men ni har ju lovat att det ska bli bättre med uppdateringen nu i framtiden. <laughs> har vi det, ja. Ja, det har vi. Ja, det, har vi. <laughs> ja, det lät ju bra. Ja, jo, men det ska det är nu efter sommar... Någon är ja. i tretton månader, så han har ja, ju Men nu börjar ju rutinerna ja. komma in efter Exakt. semestern. In, ja. Insnoad.net mm. Och eh, på Twitter så kan man, om man vill ha uppdateringar om när vi lägger upp nya avsnitt så kan man följa oss på Insnöd på Twitter. Eller man kan följa mig på beats eller NOr kan man följa på Vad har du för Twitter? NOran är Och gå gärna in och prenumerera på podcasten På iTunes, det bara söka på insnöd Så kommer ni dit Och Linus, var kan man hitta dig? Framförallt på sugaj.se Min spelblogg om spelkonst Eller så kan ni hitta mig på Twitter Under användarnamnet At PH ph och 1 Men det lyssnar ni ut, ni är smarta då får vi tacka för att ni lyssnade på tredje avsnittet av Insnöd. Så är ni välkomna nästa gång igen. Tack! Hej, hej! hej. Tack så mycket!